Jó estét! Na, a vihar az a előadásunk része. Az utolsó a 20. szeptemberig. Azt hittem ezt a végén jelentett, hogy jobban fájjon. Na, hát az Isten és az emberi akaratról fogunk beszélni. És szerintem járjuk körül, hogy mi az, hogy akarat. Hogy alakult ki? Kis, kis uh, aktuálissal. Kezded? Hadd jelentkezzek. Van ilyen kis személyes aktuális része a dolognak. Hajdu, akkor, Péter? Hogy igen. Most jövök a bíróságról, és felmentettek polgári perben. Én nem tapsolok, nem tapsolok, mert vesztettünk egy mártírt, és ilyen értelemben metafizikailag a veszteség nagyobb, Érted? Mintha alami, alami az igazság, volna. hogy ez, a, ez már a harmadik olyan per, amiben ítélet születik, viszont ez az első polgári per. És az, hogy polgári is felmentenek, miközben ő büntetőperek sorozatát indítja. Ugye a büntetőper, per, az egészen más, a büntetőper, per, ott vádlott van. E, ott van egy És ilyen, mondják hogy, neked, hogy vádlottáljon fel? Mondják, hogy vádlottáljon no. fel. Tehát no. igen. igen, ott vádlott van. Sőt, hát... Jaj, de van. mondanám. Sőt, vasz. hát most már, elítélt, most már elítélt vagyok. Első fokon elítélt vagyok. ugye? És uh, Hajdú Péter talán lassan észreveszi, hogy igazából... Uh, Várja érzed, milyen ing van rajtam? Ilyen rendőrséges hmm. sztály. <gül> <gül> Jaj, ja. hogy uh, nyolc különböző, például az is az egyik, az is az egyik uh, idézett cikkely volt, hogy... Uh, hogy természetesen a média pszichopata az ezúttal is volt. Ja, és hát képzeljétek el, megfenyegetett engem Hajdú Péter ügyvédje, Mester Csaba. Meg... A has, ő a hasvakarós? Megfenyege... Meg, ha. Megfenyeget, igen. Megfenyegetett. A mesét, hogy ez egy olyan csávó ügyvéd létére, hogy egy nyitott ingen ott vakarta a hasát a bíróságon, vagy mi, mi, mi volt? Vagy olyan érdekes ja. figura. Nagyon érdekes figura. Tényleg nagyon érdekes figura. A... Egyértelműen média képesebb, meg érdekesebb, mint Hajdú Péter. Tehát, hogy össze nem lehet hasonlítani. És miért nem Én. ő csinál műsort? Illetve ebben csinál, az ebben az, országban, az, országban, az Igen, ő, csak... a, ő a bíróság előtt. De ő, hát az valami, az valami, valami ö, fantasztikus volt. Egyszerűen jelezte nekem, hogy ha majd egy sötét sikátorban találkozunk, akkor az nem fog olyan szépen végződni, mint ez itt. Ezt az ügyvéd Mert ő mondta? Itt... Azon meg igen, igen. Tehát van egy olyan hogy perbeszéd, amikor hát őnek elvileg amellett kell érvelnie, hogy én megsértettem a, a, az emberi méltóságát, meg a jóhírnevét, a, jó a hajdupétert. És a sötét sötétcsikátor... ennek Csak ennek a, ennek a keretében jelezte, hogy ha egy sötét csikátorban találkozunk mi, nem feltételes mód, nem így kijelentő mód találkozunk, akkor az nem végződik ilyen, ilyen szépen, mint itt, ahol ő tiszteletben tartja a tárgyalótermet. Hát értsétek a kilincset, bazd meg, meg a radiátort, tehát ezeket... Vagy, nem mit, mit tart tisztelben A, a, a, a tárgyalóteremben fenyeget meg engem? Tehát a, konkrétan a bíró előtt, a bíró színe előtt fenyeget, és így néztem a bíróra, amikor megfenyegetett, és a bíró az így éppen így jegyzetelt valamit. Így nem, nem tűnt fel, hogy a bíróval így valami így hoppácska van. Vagy mi? De én nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy valakit kizárjanak az ügyvédi kamarából. Robi. Elég, a, elég a, a, az alperest megfenyegetni a bíróság előtt? Az elég jó? Ahhoz, hogy valakit a kurva anyjába kizárjanak az ügyvédi kamerából? Mi kell? Hogy ez még kevés? Szerintem Romi, nézd meg az izét. Most az M3-on úgy a Polip című olasz nagysikerű film sorozatot, hogy kattáni felügyelővel mi történtek, tehát te még azért messze vagy attól, Úgyhogy Ló, ebben az országban is, is megtörtént azzal a kisgazda kis politikussal, aki megpróbált az olajügyeknek utána járni. És és a a, a karáncsi hát, századost, századost azt agyonverték, a kisgazdát azt meg tönkretették. Tönk teljesen tönkretették. Úgyhogy olcsón megúszott. Ja, ja, Csak ja. egy söktét sikátorba fogsz a csávóval találkozni. Igen. És Gyúra faszi amúgy. Igen, igen. igen, igen Gyúrós. Gyúr, de de várjál, neki mit ügyvédnek, tehát ő neki mérennyire ennyire ez? Neki ez csak egy meló, nem? Ő ilyenkor, ilyenkor demózza a hajdunak, hogy, hogy ő milyen kurva keményen ott áll mellette. Figyelj! Mm. Azt Meg a... történt, megtörtént, hogy az elején, ugye forgathatok, vagy nem, ez mindig egy ilyen egy ilyen polémia, amiről a bírónak döntenie kell, hogy ez most nyilvános-e az a tárgyalás, amit a, hát a hajdó Péter, aki az életének az összes kurva részletét nyilvánosságra hozza, plusz most már én is, aki szintén az összes kurva részletét az életemnek nyilván. Azt is, hogy reiszolsz meg ilyeneket? Ki nem reiszol, hagyjuk már. Na most komolyan, eze, ezek, a, ezek azok a részletek, de komolyan. Ennél bálisabb más más a kérdés. Nagyobb köszönjük, hát. Jó, hát én, én el tudok mást is képzelni. Na mindegy, a lényeg, hogy, hogy, hogy, hogy ez itt, a, itt a, a kérdés az az, hogy nyilvános legyen -e egy ilyen tárgyalás. És a tárgyalás az, az eddig minden esetben nyilvánossá lett nyilvánítva a bíró által. De, de ők ezt azért mindig megpróbálják, és mindig negyed óra elmegy azzal, hogy ők érvelnek amellett, hogy ez ne legyen nyilvános, akkor mi érvelünk velünk a mellett, hogy ez legyen nyilvános, és ha, és ha nyilvános, akkor mutathatják-e Hajdú Pétert, hozzájárul-e? Természetesen Hajdú Péter nem járul hozzá. Majd a mester Csaba azt mondja, hogy hát ő a maga részéről, ő hozzájárul, de most az mindegy. Most. És így jelezte neki hogy nem. Nem Csaba. És, és így utána kérdezte a Csaba, hogy mi van? Akkor már így a Péter nem merte. Így még egyszer. És akkor mondta, hogy jó, hát akkor, akkor az ügyfelem kérésére én sem. járulok hozzá. Tehát, ö... És most azért nem lesz apu, mert veszed az útleveledet és menekülsz az országból. Nekem a mester Csaba nem azért nem lesz apu, azért nem lesz apu, mert bejelentetted, hogy ez az utolsó. Jó, hát ez más kérdés. Ez. Na, Csak <laughs> ez, gondoltam, ez hogy valami, a valami poént csak ja. kicsiholok ebből a sztoriból. Szóval a lényeg, hogy a, lényeg, hogy, hogy, hogy, a tárgyalás az nyilvános, az én számomra meg az élmény az az, hogy így van két pszichopata, a Mestercsaba meg a Hajdú, és így hát a Mestercsaba az sokkal agyafurtabb meg okosabb, ami hát lássuk be nem teljesítmény, tehát a Mestercsabáról se azt állítom, hogy ő egy akadémiai titkárnak a szellemi dívóján állna, de, de így a, a, a Mestercsaba az egy, az egy ravasz gangster. És így azt nézem, hogy ez a Mestercsaba hogyan hajtja bele, hogyan hajszolja bele az újabb pofonokba a Hajdút. És a hajdón meg így csattan a szar, és nekem ezt így végig kell néznem. Hogy ez megy, miközben a hajdúnak az a tripje, hogy így, hogy így a mestercsaba az, aki őre ki segíteni tud. Mert igazából egy agresszív gyáva ember számára nincs más csak a jog. Na, Most, na, hogyha... Akkor viszont a. A ügyvéd az nem egy agresszív gyáva ember, mert ő, neki nem csak a jog van, hanem a sötét sikátor is bazd meg. De annyira van a szóval. sötét sikátor, hogy a bíró előtt fenyeget meg, tehát nem az van, hogy... De a bíró nézett, várom, amíg, a bíró vár... ugye el tudom képzelni, tudod, amikor bejön, mit tudom én mondjuk a villamosra a háromi Z, kigyúrt fasz, és ott a részegenet, óbégatnak, és mindenkinek diszkréten így kinéz az ablakon bazd meg, érted? Az, nagyon érdekes lett, hogy az úttesten éppen mi zajlik, és mikor következik a következő megálló, bazd meg. Nézé, akkor ezek szerint a bíró így viselkedett. Igen. Igen. Nem, nem, nem viselkedett egyáltalán se hogy. Ö, aztán én így iszék, később jeleztem neki, hogy meg, meg lettem fenyegetve, az hogy így, így, így így firkált valamit, de később nem került be a jegyzőkönyvbe, mert hogy ott diktálta be a jegyzőkönyvet. Nagyon durva, meg kétszer kell végighallgatni mindent. Egyszer elmondom, De egyszer pedig a bíró felolvassa, és amit fölvesz. De most és már azt majd később legépelik. Tehát, hogy így Te kétszer kell, tehát konkrétan végülsz egy tárgyalást, akkor két tárgyalást ülsz végig, mert bazd meg, a, a másolatot is végig kell ülni, bazd meg. Komolyan, a másolatot is. És nem uncsi? Hát kecire. De kecire. Oda... Főleg úgy, hogy a Mester Csaba az olyamatosan viszel, obstruál. vagy olyamatosan... olvasol. Vagy olyamatosan... vagy hát már a, végé, a végén már ne teszt a ja, ja, ja. bíróságon, a WC-be mondjuk. Szó... Ja, ja, ja, a legnormálisabb dolog egyébként. Biztos vagyok hogy benne, hogyha 20 évvel ezelőtt jártam volna a tárgyalásra, akkor biztos, hogy kb. szereztem volna a WC-ben. Nem bírtam volna magammal, hogy a, a, a bírósága ezt, musz, ezt muszáj. Ezt. Na. Te figyelj, akkor... Gratul... Magamat, hogy... Gratulálunk, akkor már... Csak... Vádlót, vádlót, ítélethozatal előtt tép a wc a bíróság wc Figyelj, figyelj, akkor már csak 6 per van hátra, nem? Tehát, ha jól számolom. Ö, nem, mert ezek fej... másodfokra emelkednek, mert mennek tovább. Folytatják az útjukat az ügyek. Akkor 9 maradt? Megmaradt, persze, Megmarad, megmaradt, megmaradt. Úgy nem vészel... Csak átalakul. Csak, csak átalakul és Az energia megmaradás törvénye. Ja, és Hajdú Péter, 120 ezer forintot kell, hogy kifizessen per költségre. De te ebbe egy rokkal. kis győzelem, na! Hát ez De 120 ezer forintot! Lehet, hogy el kell adni a Porsche, akármilyen. Milyen porsche -ja van? Mondtad, ilyen családi Porsche, ami egy önmagában érdekes. Panaméra. Porsche szóval, Panaméra. Szóval én azt gondolom, hogy a, a hajdú Péter az, az minden eszközt megmozgat, hogy az ország kulturális nívóját alá ássa. De ebből a 120 ezer forintból nem. Kis győzelem, kevesebb, kis győzelem, egyetlen gyerek, egyetlen meghalt apjának az egynegyedét nem fogják leadni. Azért ez is valami. Jaj, Hajdú Péter, még csodá, csodá, csodás, csodák, csodája, olyan hazugságok. A Hajdú Péter a bíróságon, a bírónak a, szem, a pofájába hazudik. Így szemtől szembe is. Amikor nekem kell érvelnem amellett, hogy ő pszichopata, olyan kurva jó érv az, hogy bíró úr, nem pszichopata az, aki a bíróság előtt a a a felperes meghallgatásának során hazudik a bíró úr arcába, hazudik. Az, ne, arról mi a, mi a pszichopata? De nem biztos, nem biztos, mert lehet, hogy. De akkor elmondom, még van hazudat, elmondom, a... hogy elmondom, hogy mit hazudik. emberi érzelme. Elmondom, hogy nem, elmondom, hogy mit. Biztos vagyok és benne. Nem jelez hogy... ki az MRI az agyánál. Biztos vagyok benne, Mondjuk hogy. Egy csomó... a családját védi ellene. Biztos és... vagyok benne, hogy egy csomó dolgot szeret. Szereti például a töltött káposztát. Vagy a gyerekeit. Na, tehát így biztos vagyok benne, hogy egy csomó dolgot szeret. De várj, az igazi pszichopata, azt beszéltük, hogy az senkit nem szeret, csak saját magát, és minden csak eszköz számára. Igen, nem? de, de a, gyerekei, a gyerekeit is úgy használja, mint az eszközt. Mert egyrészt. hogy kicsi énekként Igen. éli meg a... Ja, Igen, ja. egyrészt, másrészt meg hát ő a genetikát, ugye? Oh. Hát hogy ott a géneket. Azért annyit fölfog ő is. Sőt, más se nagyon. Szóval... Azt mondja Hajdú Péter, hogy, hogy azokat a vendégeket, akik fogyatékosak, vagy mondjuk rákbetegek, vagy megölték őket, mint szegény szitabencét, szegény kisfiút, azokat, azok úgy jelentkeznek be a műsorokba. Ők, ez komolyan. Ők, ők hívják, ők hívják, ők keresik a frizbit. Hogy nincsen, nincsen steril szobára pénz, és szívbetek a kisgyerek. És a műsor végére összegyűlik a két millió forint. És hogy úgy jelentkeznek be, és akkor én kérdezek, mert én kérdezhetek, amikor a, a felperes meghallgatása zajlik, hogy kérdezhetek a felperestől, és azt kérdeztem, hogy hány százaléka ezeknek a fogyatékosokkal, rákosokkal, foglalkozó műsoroknak, az, ahol hát így a, így a fogyatékos, rákos, gyászoló, haldokló ember jelentkezik be, hogy ő szeretne segítséget kérni, hogy így legalább mutassák, hadd mondja el sok, sok embernek, hogy neki milyen rossz. És hány százalék az, amikor ők keresik meg, ők találják meg ezeket. És a azt mondta, nagyon-nagyon nehezen tudott válaszolni valami, háromszor kellett megszólalni ahhoz, hogy egyszer valamit mondjon. Már így a bíró is izé, így, így elismételte kétszer vagy háromszor a kérdést. Végül azt szedte ki belőle a bíró, hogy a, fri, hogy a frisbee az ugye heti műsor. Tehát egy évben van mondjuk 40-45 ilyen műsor, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy 50. Valami ilyesmi. Azt mondta, hogy egy évben körülbelül... Ezt mondta, négy-öt olyan műsor van, amiben haldokló, rákbeteg, fogyatékos ember van. Ezt mondta a bírónak a Hajdú Péter. Ezt mondta, és ezek közül egy olyan, akit ők találtak meg. Tehát évente egy ember olyan, akit ők, mint falka vagy mint keselyű, így rászálnak a dökhúsra. Egy egy ilyen vendég egy évben, egy teljes évadon, egy, ezt mondta Hajdú Péter a bíróságnak. És összesen négy, öt fogyatékos, rákos, haldokló, gyászoló ember egy évben. És utána érveljek, hogy ő miért, miért mondtam, hogy pszichopata. Hát mit érveljek? Hát passz meg. Oh, tessék elolvasni a neten, be kell írni, a enter, Wikipedia, bazd meg, nézd meg, mit jelent a szó, nézzed meg, hogy hány frisbee hány fogyatékos, de vonjad meg, a vonjad meg most már. Ennyi. Négy-öt a... fogyatékos haldokló gyászoló rokkant. Egy évben. Ennyi a kvóta? Jaj ja. De, ide, de, de ide, ide nem számoljuk bele a rákos celebeket, ugye? Hiszen ők celebségükben vannak ott, nem rákosságukban, ugye? Hát mindjárt másképp néz ki a számítás, ugye? És mindjárt nem számítjuk bele az alkoholista sziművészt Mert alkoholbeteg, és bele is fog halni, de ő sztár. Haldokló, de hát... Erről beszélgetünk vele, hogy hát most, hogy lesz ez így. Most már ott tartok, hogy a Hajdú Péter nem várja meg, amíg megszólalok. Mielőtt, mielőtt az én meghallgatásomra sor kerülne, a Hajdú Péter már nincs ott. Hogy egyszer se kelljen végighallgatni. De most már ott tartok, hogy mire a meghallgatásomnak a 20%-ához eljutok, miután a, a 50 perces perbeszédét kétszer kell végighallgatnom Mester mestercsabának Mester Csaba föláll és elmegy. Kész. Hajdú is hazamen meg a mester is. Kész. Ott ülök, mellettem az ügyvédem, plusz ott van az RTL-s e, kamerával. Meg a, meg a bíró. Ennyi. És én beszélek. Ez milyen szituáció? Jó. És az az igazság, hogy ez a, a polgári per sokkal nagyobb szopás, mint a büntetőper, mert a büntetőperben felmentenek, vagy leülöd. Jó, fizetni nem fogok. Tehát olyan nincsen, hogy abból még fogyat, embere, fogyatékos embereket mutogassunk. Abból még kibéreljünk egy fél negyed stúdiót, ahol egy tizenhatot fogyaték elfér. Ilyet nem játszunk. Itt viszont az, meg itt milliók. Itt milliókra perelés van. Tehát a milliókból végül végül nem folyik be semmi. És bazd meg egyetlen egy, az egyetlen egy ítéletet hoztak, az a szarkupac volt. Ahol elítéltek engem, és a, a, a Hajdú Péter 900 szorosan rosszul jött ki belőle. És, és folytatja. Nem ez a nem tanul? Hát figyelj. Ö... Most meg. szerencséje van, most kinek van szerencséje, hogy engem nem ítéltek el? Most, hogyha ki lenne rám mondva, másfél millió forint, mondjuk, hogy én fizessen be, mert azt mondtam rá, hogy ő egy egy média hopata mondjuk, abból ő sokkal szarabbul jön neki. Tehát valójában örülnie kéne annak, hogy engem felmentettek. Hoppá, kérdezek valamit. De nem így van? De biztos, szerintem. a nyilvánosság szerintem így van-e, de így van, kétségtelen. Figyelj, azt mondtad rá a nyilvánosság előtt, hogy média pszichopata, nem azt, hogy sima pszichopata? Mindegyiket mondtam sokszor. Ja értem, értem, értem. A média pszichopatát lehet metaforikusan értelmezni, érted? Az nem, igen. nem orvos értembe pszichopata, hanem média pszichopatát, gyártottál egy igen, igen. kifejezést, ami átvitt értelembe igen, értendő. Csak, csak az, az azért van szarban, tehát, hogy igazából ezeket az eljárásokat maga ellen folytatja Hajdú Péter, mert abban az ügyben, ahol másodfokon ítélet születik arról, hogy én elmondhattam azt, hogy pszichopata, Hajdú Péter pszichopata, azért ő a jövőben már nem indíthat Pert, mert az hamis vád lenne. Tehát, hogyha másodfokon ö, megáll az, hogy, ö, hogy én mondhatom azt, hogy ő pszichopata, akkor én onnantól kezdve bármikor, és bárki elméletileg mondhatja Hajdú Péterről, hogy pszichopata. És Hajdú Péter nem perelhet. Jó, hát van még egy csomó jelző. És, és, és, és kö... mindegyik jelzőhöz van per. És mindegyik jelzőhöz tartoznak ö, napok, meg hónapok a sitten. Nyilván. És, és milyen jelzők vannak még? Hát most azért minden jelzőt még nem perelt be, a komplet magyar nyelvet még nem perelte be Hajdú Péter, ott még nem tart. Na jó, de miket mondtál a nyilvánosság előtt, amiért beperelt? A, a szarkupacot ismerjük a takonygerincőről. Hallottunk, a média és sima pszichopatát tudjuk, azon kívül miket mondtál rá még? A, a Hajdúról? Igen. Azt mondtam róla, hogy, hogy kulturális dögevő. Hogy, hogy ez, hogy, ez, ez, ez irodalmi embere, Emberi... Hát az. Ha, az a... ha azt mondta volna, hogy dögevő, Farazita, azt is mondta, akkor jött volna az ügyvéd, és azt mondta volna, hogy nem eszik dögöt, mert hogy nem megy ki, mit tudom én a dökútra, nem ássa ki a kidobott csirkét, vagy a, mit tudom én a disznót, és akkor nem, nem eszi azt. Értitek, mi a különbség a kettő között? És az, hogy kulturális dögevő, ugye az egy másféle dolog, hát az olyan, az szerintem nehezen perelhető na magát ö, újságírónak kiadó szélhámos parazita. Na, ez Ezt már leírtam, egy... Ez, ez, az egyik... ez már egy jó polgá... kérdés. Po... Nem fogas, mert a bíró meghozta az ítéletet, és mondhatom. Tényleg? Igen. Aha. Nem, nem, nem. Hadd had, had helyes Szélhámos <gül> parazita. Ö, ö... Magát újságírónak kiadó szél hámos parazita, és ez nem, ez nem, ez nem büntetőperben állt meg, hanem polgáriban. Ez azt jelenti, hogy ez ez full megállt. Tehát, hogy ez, ez, ez, ne, ez, ez nem túlzó, túlzó módon lealacsonyító. Nem, nem, nem. Megsértődhet, de nem lesz igaza. Jogilag. A, a magyar állam szerint. Most, hogy Orbán Viktor erről mit gondol, az más kérdés, mert a halálbüntetésben se egyezik a, a, a grá, alkotmány, és, és Orbán Viktor személyes véleményeleg meg egy, egy csomó kérdésben. De, de minden esetre ez, ez, egy, ez egy siker. Mert hogy valójában az újságíró a szolgálja. Mellesleg formálja, de szolgálja a közvéleményt a magát újságírónak kiadó szélhámos parazita, az meg deformálja, és legyalázza, alássa a közvéleményt. És, és úgy gondolom, hogy, hogy valójában nem újságíró. Tehát ő valójában, amikor kérdező, nem riporter. Ő egyszerűen csak egy hentes. Egy hentes, aki kiárusít. Csak ő nem hústárusít ki, hanem sorsot. Nyomort, fájdalmat, könnyet, vért. <kül> És árusít kilóra. Csak hát itt bazd meg, ez, kan ez kannibalizmus. A szó lelki értelmében. Ezt azért már hozzátetted. Mert ez nem intim. Mert ez nem intim. Hanem ez, hanem ez piaci. Pornográf. Igen. És és az a, az a cégének a neve, amellett érvel, hogy ő nem szórakoztató műsort működtet, de a cég, amelyik működteti, annak az a, cég, az a neve, hogy Frisbee Entertainment Kft. Tehát az a neve a cégnek, amelyik gyártja a Frisbeet, hogy Frisbee Entertainment Kft. Vagyis Frisbee szórakoztatás. És azt mondja a bíróságon, hogy a Frisbee nem egy szórakoztató műsor. Továbbá azt mondja, hogy ezt a műsort mások szerkesztik. Így folyamatosan hárítja át a felelősséget. Ugyanolyan témákról beszélünk, mint a fókusz, meg mint az aktív. Tudod mondani két műsort még, az egyiket ő hát akkor figyelj, ő a a frisbee... gyártja. Nem ő szerkeszti, mert nem dolgozik, csak hát az ő cége gyártja. Várj, a közönséget esik. megkérdezném, mert tényleg, ki, ki nézi itt a frizbit közületek? Emelje már fel a kezét. Akkor mi, Jogy... mi, akkor mi mind a Noé bárkáján vagyunk. Csodálatos, bulizzunk, most halálko, vagy pedig próbáljon olyan... még embereket a bárkára fölhívni. Vagy, az... vagy bulizzunk, faszom, hagyjuk. De akkor nem tudjátok, miről van szó. Én legalább láttam belőle három részt. Ja, hogy látott-e valaki valaha frisbit, bocsánat? Ja, értem. Te, te nem láttál. De, de is a szegen, amikor anyukámnak van tévéje, nekem nincs, ott szoktam kapcsolgatni, amikor a kislányom elalszik, és akkor, akkor néztem. A Dajstamás volt egyszer, a Majka volt egyszer, és a faszom tudja már ki volt még egyszer. Tehát há hármat láttam, azt tudom, és azt tudom, hogy figyelj, azon, az, az egy érdekes dolog viszont, hogy a Hajdú Péter nagyon keveset beszél. Tehát ül szembe, és főleg a másik beszél, és akkor ő néha kérdez egy ilyen tőmondatba. Vagy azt mondja, hogy és? És akkor hogy volt? És akkor ez? nekem ilyen nagyon passzív csávónak tűnt, és a, a delikvens beszél hosszan, amit én láttam. A Hajdú Péter az nem annyira jó képességű. Na, ő nem szeret annyit beszélni, vagyis hát ő sokat beszél, aztán abból nagyon sokat kivág. Vagy ő, vagy a szerkesztő. Az a lényeg, hogy... Azért szok, a, a bíróság előtt legalábbis szokott beszélni, és olyankor elmondja, hogy én valójában őt... Az a, az a, az a, az a nagyon durva, hogy, hogy tele van ellentmondásokkal. Na jó, hát... Ki nem? azt szameg el... nem, nem, nem, erről van szó. Itt van a kurva összes kurva irat. Teljesen teljesen kafka. Az egy irat? De? Nem irat, hát én írtam, tehát Na irat. Hát a... Iromány a magyar nyelv szerint. Nem, hát arról van szó, hogy előadja, hogy ez az ember azt mondta rám, hogy én egy pszichopata vagyok, és egy fenevad. Jó, egy pillanatot. Látod, a szabad akarattal élni is lehet. Nem muszáj a szabad akaratról beszélni, másról is lehet beszélni. Szóval... Most demonstrálom a szabad akaratot. Aztán hogy lesz róla szó is, csak most mutatom. Szóval. Azt mondja, hogy a bíró. hogy a. Hogy a... Már el is mennek, Robi. Mindenki hogy... unja Menjen, Menjenek, menjenek, és boldog, boldog karácsonyig. Jó, semmi baj, bazd meg. Nem veszed Na, észre, hogy te reklámozott, hajdu Pétert, már el is felejtették ki az. <gül> Nagyon jó, nagyon helyes. Nagyon helyes, figyelj, bazd meg. Én nem, is tudtam, én nem is tudtam, hogy a hűtőszekrényben a vaj mellett tartod a ciánt, kedvesem. Hát most már jó, hogy tudod, bazd meg. Hát most már elég jó, hogy tudod. Hogy ott van, ott van, ott. Ezt én is Még mondtam, a cigányról nem is beszéltünk. Ezt én is mondtam a, én is mondtam a Puzsérnak, hogy én sose néztem Hajdu Péterterre magából kikelve a barom, de már se nézek, nem csak Hajdú Pétert, mert értelmiségi, az értelmiségi gőg, büszke rá, hogy nem nézi Hajdú Pétert, pedig Hajdú Péter az, aki a országot romba dönti. Hát jó, hát meg, most már a, tudom. Hajdú Péter egy precedens, egy kulturális precedens. Ki kell tűzni ezeket a ezeket a, ezeket a jelző, jelzéseket, ezeket a jelzőbújákat. Szóval arról van szó, hogy Hajdú Péter meg, előadta, tehát kvázi megfenyegette a bíróságot az én nevemben. Ha a bíró úr nem hoz jó döntést, Puzsér Robertnek tetsző döntést, akkor talán holnap majd a, Puzsér, majd a bíró úr lesz a pszichopata, meg a fenevad. Talán a saját ügyvédje, ha nem tudja őt meglédeni. Ez, ez, ez egy érvelés. Tehát Hajdú Péter így érvel. És utána, várjál, utána elmondja, hogy hogy Ja, igen. Hogy ő megfigyelte, így elmondja a bírónak, hogy ő megfigyelte, hogy a Puzsér az azért másokat kritizál, akkor bizonyos mértéket tart. Tehát ő ezt azért megfigyelte. Másokat nem nevezett még szarkupacnak, parazitának, pszichopatának, csak őt. Ez egyébként tényleg így van. Nocsak! Nocsak! Akkor talán a bíró urat nem fenyegetheti meg jövő héten. Csak mert a bíró olyan döntést... Ez komolyan, és ezt, de ezt így egymás után ezt a két dolgot elmondja Hajdú Péter. Tényleg nem neveztél más szarkupacnak? Hogy? Nekem csak azt mondtad, hogy basszam meg a jó kurva anyámat, de izé, de szarkupacnak sose neveztél meg nem, média nem, nelek, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. neveztelek. A baz meg a jó kurva anyádat, az egy barátságos, bensőséges, szeretetteljes mondás. Jó, hát ezt Mikor mondanám rád, hogy pszichopata vagy, vagy ilyesmi? Én is szoktam rád mondani, hogy baz meg a kurva anyádat. Nem szeretjük egymást. Igen, így van. Ez egy punk gesztus. koncerteken a közönség és a zenekar gyakran köpik le egymást. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Komolyan, áznak egymás nyálában, és ez egy bensőséges dolog semmi buzulás, ez csak egyszerűen egy... Ahogy Torrente mondta volt, Igen, így van. Persze. a mesterünk. És, ö... Szóval, hogy én, én, komolyan, én komolyan azt gondolom... Várjá, mi van még vagy... azon a papíron? Ne tedd el. Sok minden. Most már ne tedd el. Itt van, itt van. Na. Itt van, bazd meg. Nézed, Szabad miad? akarat, olvassuk. De várjá, nincs nálam. Ja. ja, elmondta, hogy az ő anyja zokog. Hogy mi... sír az anyja. Miattad? Hát amikor látja, amikor... Mert hogy amellett kellett érvelni, hogy ő megérdemli a 2.800.000 forintot. Mert hogy a... Jaj, is elmondta. Jaj, és hát van még egy öröm hírünk. Van egy szponzor, aki Hajdú Péter tanúvallomása alapján kifejezetten Hajdú Péter megromlott megítélése miatt ott hagyta a frizbit. A hell energi energiaital. Köszönjük, hell! inkább a pokolban, mint a frizműben. Én is ezt mondom. Csodálatos, hogy a téges világ felől is érkeznek felmentő seregek, nem? Ahonnan az ember nem várná. Hell, energia, italna, ne! Hol számít ezeknek? És nézd meg! Jó, egyébként, ahogy a, ahogy, a Hajdú Péter, ahogy a Hajdú Pétert ismerem, simán benne van, hogy a Hell egyszerűen elment, mert szarok voltak a számok. És aztán meg azt mondja, hogy a Hell azért ment el a bíróságon. Most miért ne? Most miért ne? Hát így hazudik. Tehát, hogy én ezt a további összes perben el fogom mondani. És akkor majd, majd a bíró, bíró is meghallgatja, meg majd fölveszem. És kell ez neki? Jó, hát van itt minden, bazd meg. Mondja. Azt magyarázta, azt magyarázta a, a, a, a, a... Én élvezem. A mester Csaba. Nem kell dolgozni Indokolatlanul voltam a... lealacsonyító. Az, az, az, hogy bédi a pszichopata, meg az, hogy, hogy fenevad, az indokolatlanul lealacsonyító. Én meg azzal érveltem, hogy valójában az egyszerűen csak leíró, egy, én nem, nem volt indokolatlanul lealacsonyító, egy alacsony állapotot írt le. Hajdú Péter egy lealacsonyodott állapotban van, és amit én írtam, az leírása ennek. Majd a bíró azt mondta, hogy ez az érvelés megáll, hiszen felmentett. Tehát, hogy így a, a, a, nem voltam indokolatlanul lealacsonyító. Indokolatlanul lealacsonyodott Hajdú Péter. Én pedig leírtam ezt. Talán meg is, hát a, meg, az indokláshoz genetikusnak kéne lennem, attól félek. Nem, nem indokoltam meg, de leírtam. Szóval, hogy itt azért voltak, és ezúttal nem is kértem orvoszakértői vizsgálatot, mert, mert ez egy nagy vonalú nap. <gül> Jó, ja, Istenem. Most akkor ja, nagyon, Istenem. nagyon boldog vagy, ugye? Nem, nem, nem, meg vagyok döbbenve, hogy így lehet hazudni a bíróság előtt, meg így lehet fenyegetni a bíróság előtt. Tehát, hogy így, ilyen, és ilyen, ilyen teljesen köznyilvános tényeket lehet letagadni. Az egész pertárgyát meg lehet hamisítani. Így. Már volt ilyen. Már, már volt szó arról, hogy nyilvános vita Hajdú Péterrel. Hajdu Péter azt mondta, hogy rendben van, és a frisbee-ben. Ez azt jelenti, hogy Hajdú Péter vágja a vitát, nem vállaltam. Tehát, hogy azt, na, na, azt na, na, mondtam, na, na. Hogy... én láttam a tévében, akkor, amikor volt az a Molinós cucc, amikor néhány ilyen követőd ki, ki, ki, kirakott valahol valami iskolában, egyetemen vagy hol valami Molinót, hogy a nem tudom mi, nem tudom mi, a nem tudom mi, nem tudom, mert elfelejtettem mi volt rajta, akkor Izsi, akkor Hajdu Péter. Igen, és akkor Hajdu Péter, na, azt láttam a tévébe, is a Szegen természetesen, és akkor az, azt mondja a Hajdu Péter, meg kérdezték tőle, hogy kiáll-e. Ki Veled vitá, és azt mondja, hogy soha egy Budapest tévéssel, soha ezt mondta. Tisztán emlékszem, hogy Budapest tévéssel, és utána megjelent valami íz, hogy Anetkával, a meg Kiszer is haverkodott, akik ugye szintén Budapest tévések voltak, kollégáid, de hát ö, ö, jó... Ö, de veled akkor se, tehát... De, de, de, ez a, de, de ez a kollégáid, ez annyira kurva jó, tehát, hogy baz meg... Jó, hát most nekem is kell valami szórakoztatni saját magamat, most ez tök mindegy, hát itt ülök hát, mind a de, de mindegy, beszéljünk a szabad akaratról. Beszéljünk, de... beszéljünk. Mindenkit felmentek a hajdúpéteresés alól. Nem kell, nem kell. Most már mindenkit mindent összehajdúpéteresztem. Minden Hajdú Péterből van, amennyi elég. Az apu mindig megkapja a maga Hajdú Péter adagját. Jó, hát Robikám, örülünk neki. Ha már az apjától nem kapta meg Hajdú Péter az adagját. Szeretünk, szeretünk téged, és gratulálunk a részgyőzelmethez, és remélem, hogy innentől már sima utad lesz a győzelem. Egy. Egyébként, na, a múltkor, amikor behoztam egy szufi szerzőt, hogy átkösem a Hajdú Péter témát, akkor azt írja Dárkavi, az a 18. századi marokkói szufi ö, mester, hogy, ö, és most figyelj ide, hello, ezt neked mondom. Aztán majd elmegyek sörre, és Hajdú Péter ezhetsz, csak azt mondja, hogy ö, akárki bánt minket, vagy bármilyen ellenségesség támad, azt bízuk Istenre. Ö, sok ember úgy baszik rá, nem így írja Darkavi természetesen, én csak zanzásítom, hogy a saját kezébe veszi az ügyeit, nem Istenre bízza. És akkor Isten azt mondja, hogy jó van, csináld. És meglátjuk, hogy te mire mész. És akkor kiáll mögüled. Ha viszont te mindent, mindent tűrsz, de mindent, és beleszarsz, de a szónak a szép értelmében, most nem a nihilizmusról van szó, akkor Isten átveszi az ügyeidet, és ő megcsinálja, és jól. Na erről mi a véleményed? Tehát mondjuk Hajdu Pétert hagytad volna Istenítőlőszékének. De azt kell érteni, hogy én nem a saját ügyeim... Ö... Á, nem a saját ügyeimről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy én a saját ügyeimet akarom előmozdítani a Hajdú Péterrel. Arról van szó hogy a Hajdú Péter, Hajdú Péter a Hajdú Péterséget nem, nem ö, hogy mondjam nem ö, szankcionálta senki és semmi. És te, te nem egy szemét ö, szúrtál nem ki, egy szemét. hanem a jelenséget. Igen, ez, ne, ez nem egy személyes ügy a Hajdú Péterrel. Ezt kurvára meg kéne érteni, hogy kurvára nem erről van szó. Egyáltalán semmi és semmi, semmi bajom nincs Hajdú Péterrel. Bár Hajdú Péter amikor belemész abba, hogy, hogy milyen gyerekkora lehetett meg az apja, meg mit tudom én? Az, a, de az, de az az analízis. egyéb, akkor az már személyes. De az analízis. Válik. De, analízis. Hát, de akkor az Orbán Viktorral kapcsolatban, meg a Gyurcsányjal kapcsolatban is ugyanilyen személyes. Persze. Hát igen. Jó, hát, annyiban személyes, amennyiben személyes viszonya van valaki, valamivel, ami hatással van rá is az életére, és rossz hatással, de mindegy, a Hajdú Péter, nem, a, nem ez a lényeg. Én azt gondolom egyébként erről, amit mondtál, hogy ha te a saját életedet úgy működteted, hogy önfelett vagy, akkor minden magától működik, mert a mechanizmust, azt a több millió, vagy több százmillió évnek az evolúciója, az egyszerűen tudja. A szervezeted, a lényed, a világod, az életed működik. Működik. Neked nem az a dolgot, hogy működtest. Pont az a dolgot, hogy add át magad az Istennek. És akkor, amikor ezt nem tudod megtenni, akkor leszel beteg. Iszonyatosan így van, iszonyatosan, és nekem azért volt uh, kurva nagy... Uh... Reveláció a Darkavi-tól ezt olvasni. Ilyeneket írnak egyébként az embutistak, meg mások is, csak ő valahogy, valahogy úgy fogalmazta meg, amikor éppen ebben a pillanatban nekem úgy nagyon-nagyon melbevágóan bejött, vagy inkább gyomorszájon vágóan bejött, hogy engem nagyon megszivatott valaki, és szinte beteg lettem a gyűlölettől. Beteg. Nagyon ritkán gyűlölök valakit, és az is rég fordult elő, és most, pár hónappal ezelőtt volt, hogy szinte belebetegedtem a gyűlöletbe. Érted? És a gyűlölet egyrészt betegség, másrészt meg van egy ilyen görcs, hogy akarod, hogy, hogy... és annál rosszabb. Tehát ez a mentül inkább antúl jobban, ahogy fülig Jimmy mondaná, minél jobban küszkösz és törekedsz, annál jobban rábaszol. Annál jobban rábaszol. És majdnem minden ősi bölcselet ezt mondja, a tau, a zen, azért a, a, ezért, azért a misztika, a világ, azért hogy a... hagyd, hagyd, a franz... kurva nehéz, kurva nehéz, nagyon nehéz. És ráadásul olyankor kezd az ember becsapni magát, és itt kezd egyébként a beszélgetés érdekesé válni az akaratról, hogy hagyom, de mögötte ott van, hogy azért hagyom, hogy majd Isten megoldja helyettem, na akkor nem hagyod, érted? Tehát akkor csak becsapod magadat, hogy látszólag hagyod, és akkor majd, majd, majd az igazság. Még izé, ott van a tudatodban, hogy majd az igazság, akkor még mindig bosszúvágyó vagy. Az, hogy hagyni, az azt jelenti, hogy teljesen. De te őszintén, mélyen, szívedből, gyomrodból, vesétből, májadból, teljesen elhagyni. Teljesen. És ezt megcsinálni valami irdatlan nehéz. Mert saját magadat kell hagynod, leépítened az egódat, a francba, a picsába, ami meg, ami, meg, ami meg folyamatosan ott van bassza meg. A Darkavi ír egy azt mondja, bementem egy mecsetbe, és direkt levettem a fejfedőmet. Az ott valahogy egy ilyen brutális valamet, hát egy muszlimizébe. És mindenki rám nézett. És azt mondja, hogy éreztem a rettegést, ahogy összeszorul a gyomrom, hogy most mi lesz. És azt mondom... Az énemnek, vagy a lelkemnek a nafs arabul, azt mondom, hogy jó, hogy levettem a fejfedőmet, mert most, most látom, hogy te ki vagy valójában. Saját egóiával elkezdett vitatkozni, és azt mondja, amíg együtt vagyunk, tehát mintha ilyen skizoid módon kettel lennének, ő meg az egója, együtt vagyunk, addig mindig zavarni foglak tégedet. Mondja a saját egójának. De ez egy szent, és nem egy schizofrén. Tehát ez egy praxis, és nem egy elmeháborodott. Még mielőtt valakit röhögne. Érted, Robi, amit mondok? Értem. Valójában benned az Isten öntudatlanul működik. De abban a pillanatban, hogy te elkezdesz az Isteni működésre figyelni, abban a pillanatban képezel egy hurkot. Az önmagára visszavetülő figyelem. Ez a téboly. Ez. Amikor, a, amikor elkezded a saját működésedet figyelni, és ezzel a saját működésed megrontod, eltorzítod, pusztán azzal, hogy elkezdesz ráfigyelni. Az önmagára visszaforduló figyelem. Valójában nincsen alapja. Nincs a, nincs a... Olyan, mint a régi izéden az eser kép, amikor a két kéz egymást írja. Igen, nincs. nincs, nincs, nincs, nincs való, valójában, valójában az összes pánikbetegségnek ez az alapja. Valójában az összes bizonyos értelemben minden neurózisnak ez az alapja. A mese az egy bogárról szól. Egy nem is bogár az, hanem egy százlábú. Megy a százlábú. És ott van a katica, meg a szarvasbogár, és így mondják a százlábúnak, hogy százlábú, csodálatot csodálunk téged. Te, te, te, te, te hogy tudsz, te hogy, hogy tudod ezt a százlábadat így koordinálni, hogy ilyen tökéletesen járjál százlábon? És, és a százlábú így rájuk néz, mi van tényleg? 100, és a sok, vagy mi, és így, ahogy néz. és így, abban a pillanatban lába, már ki is abban a pillanatban össze, Összeg a bajodnak a lábai, és esik kell az egész 100 lábú és vége. Vége a varázslat eloszlott. Az összes neurózisnak, az összes ö, ö, pánikbetegség, a, a fóbia, meg a kényszer, mindegyiknek a mélyén ez van. Valójában az önmagára visszaforduló figyelem az az ego működése. Az ego haldoklik. Minden körülmények között haldoklik. Minden percben haldoklik. De, de amikor az önmag önmagára figyel, akkor, az, akkor pánikba esik. Kétségbe esik. Ez a pánikroham. És elkezdi figyelni önmaga működését, és ezzel önmaga működését megrontja. És, és ez visszafordul rá és a pánik fokozódik és a figyelem fokozódik. És a figyelem fokozódásával a görcs fokozódik, a félelem fokozódik, és a és ez a létrehoz egy, egy úgynevezett pánikörvényt. pánik örvényt. És ez az örvény, ez lehúzza, lerántja az embert. Lerántja a mébe. Van az érdekes, Árja, az, van ennek egy van ennek egy ellentéte. Van egy olyan butista gyakorlat, amit úgy hívnak, hogy szatipattána. Az éberség megalapozása. Az arról szól, hogy figyeled saját magadat. De érdekes módon az valami miatt egy olyan figyelem, amit, ami miatt így elszabadul saját magadtól. Hello. És, és nem ez van, amit mondasz. És a 90-es években gyakoroltam, és nekem... De most nem figyel ide, most a kurva sör... Róza, menj kis Most nem fog. Így nem. Majd én kimegyek, elmondom a mondani valamit, aztán kimegyek. Figyelj, a izé, én 90-es években ilyen nagy, aktív budista gyakorlóként én ezt gyakoroltam, és elkezdtem figyelni a légzésemet, stb., és nekem az jött be, amit te mondtál. A pánik, a görcs, a izé, amikor már megakadt a légzés, meg minden, de érdekes, hogy az eredeti gyakorlatnak pont ennek az ellentétének kéne lenni. Hogy úgy figyeled de magad, az, de hogy el, de el, akkor, el nem, de vász, akkor, de akkor nem az, az, egy, de, de ne, ne, ne, az egész más. Akkor és nem vár, az az és olyan állapotba juttat, állapot. vár olyan állapotba juttat ez a, ez a saját magad figyelése, mint, mint a deja vu, vagy a, a, az ilyen nem halálközeli élmények, mert más jelenti, amikor biztos volt olyan élményetek, hogy majdnem leestetek a szikláról, vagy mit, és akkor hirtelen olyan kívülről látjátok saját magatokat, egy pillanat alatt egy ilyen depersonalizáció történik, hogy ez úgy nem az én kezem, a deja is úgy van. Más helyről, van. más Tehát ugyanaz, amikor ezt már láttam ugyanígy, és olyan hirtelen, hogy kívül kerül az ember saját maga, magától, és... És mint egy tárgyat, vagy egy működő valamit néz. Tehát ez a buddhista gyakorlat, ez ezt célozza Csak meg. azt értsd meg, hogy más helyről figyelsz, azért van. Azért két különböző élmény. Mert az ego, Mert ego az helyzetből figyelsz. Az a buddhista gyakorlat, mondta, az, az ego le. Na, arról van szó. Tehát, Tehát a, a figyelő más. A pánikrohamnál a figyelő az ego. A, a, annál a meditációnál, amiről beszélsz. ennél a depersonalizációnál a figyelő a lélek. És, és milyen érdekes, hogy, hogy nálam, fókusz... nálam összekeveredett a 90-es évekbe, és az egó jött be, és ilyen halálfélelmek jöttek mert, meg. Mert, mert rossz helyről, helyről medített. Ja, ja, ja, rossz ja, helyről. ja. Mert hogy valójában a, máshol van a fókusz egyszerűen. Az emberi lény az olyan, hogy vagy, vagy az egóddal élsz, vagy a lelkeddel élsz, de minden nap élsz az egóddal is 500-szor, meg a lelkeddel is 500-szor, igen. Tehát hogy így, így, ez nem úgy megy, hogy én az egómmal élek, ő a lelkével él, hanem ez, ez ö, minden pillanat más. Van, hogy az egóm van a fókusz, van, hogy a lelkem van a fókusz. És akkor, amikor az ember lelkibeteg vagy traumája van, olyankor ez így eltolódik, és, és így ott marad. Nem tud váltani. És akkor be tudja húzni egy ilyen örvény. Nem tudom, hogy ennyire vagyok érthető. Arról van szó, hogy a különböző... A különböző... Állapotoknak. Többféle lefolytása van. Többféle lefolytása van a különböző élményeknek. Van érzelmi lefolytás De van tudati lefolytás is. A tudati lefolytás az a felejtés. Nincs két különböző, tehát nincs olyan, hogy van a felejtés, meg van a lefolytás. Azt nem folytottam le, azt csak elfelejtettem, tehát ilyen nincs. Amit te elfelejtettél, azt lefojtottad. Az, az, az ott van, csak le van folytva. Most, hogy azt mennyire tudod onnan, onnan előhozni, vagy mennyire nem, az már rajtad is múlik, de, főleg rajtad múlik, de, de, de olyan nincsen, tehát, hogy az ott van lefolytva. De van, a, van, a, van az érzelmi lefolytás, és olyan is van. Azt meg úgy hívjuk, hogy hogy hogy hogy, hogy így, így túlléptél rajta, bizonyos értelemben elgyászoltad, de teljesen nem tudod, de túl tudtál lépni. Túl tudtál lépni. De van egy csomó ilyen érzelmi elfolytás is. És a, és, és a neurózisban az érzelmi elfolytás az, ami föltör. A skizofréniában a szellemi. Az Older Huxley az azt gondolja, hogy a mi tudatunk az valójában se nem projektor, se nem kamera, hanem egy, egy zavaró állomás. A tudat egy zavaró állomás. Az a funkciója, hogy a kozmikus intelligenciát leszűkítse. Hogy, a, hogy az evolúciós funkciók maradjanak csak. Baszásra, zabálásra, meg mit én, a kölyök megóvására, meg ezekre. De ő, ő fordítva közelíti meg. Tehát ő, ő, ő úgy gondolja, hogy mi minden pillanatunkban mindent egyszerre teljesen tudunk. Teljes tudatosságunk van, az univerzum teljes tudása ott van bennünk, kvázi. Ez most már nagyon-nagyon New Age-esen hangzott. És a tudatnak valójában nem az a funkciója, hogy mi azzal gondolkodunk. Épp ellenkezőleg a tudat az az, ami ezt az egész teljes intelligenciát, teljes tudást, ezt leszűkíti a, a szükségesre, hogy megmaradja a bolygón. Ez egy evolúciós vívmány. Nyilván azok, akik, azok a majmok, amik ilyen kozmikusabb tudattal voltak, azok nagyon hamar elhullottak. Nem tudtak jól baszni, a gének azok így, így, így kivesztek. Nem, nem tudtak jól zabálni. Vánkesül. És, és hogy valójában ez a zavarás, ez a zavaróállomás, ez a ennek az, a, ennek az a funkciója, hogy megmaradj. De valójában ezt a zavarást ki is lehet iktatni időről időre. És hogy valójában a drogok azok nem, nem kapukat nyitnak meg, hanem igazából a már benned lévő... De mindegy, mindegy, hogy drogokról beszélünk, vagy technikákról. Mert tudjuk jól, hogy a drogok is egy út, kb. ahova a technikák. Hát attól függ, hogy használod. Tehát a szakrális kultúrákban a drogokat használták Jó, tudatosan másképp. És nem a drogok használták Mi meg a... ahogy csináljuk, az gyalázatosnak. Jó, hát én, én nem, most a mi alatt a világos, nyugati világos. embert értem. Tehát... Világos, világos, persze. De mindannyian voltunk már nyugati emberek is. Sőt, nagyon élveztük a nyugati ember. Amikor még a... többször voltunk nyugati emberek, mint most. De várjál, most már keletiek vagyunk úgy, hogy már nincs, nincs drogozás. Igen. Nekem a kezembe mikrofon. Ja, sörrel a keze. Alónak a lónaka, izé, hát ne híj meg egy, egy ruszki is, jó, mondjuk az vodkát, vodkás üveget emelgetne, beigazadva. Maradok, izé jó kis szóval, kádárista magyarnak. Úgyhogy szóval szó, volt, szó volt erről az Isten akarásáról, ember akarásáról. Az ember az úgy akar, hogy a. a de egyébként az akarat valójában az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes metafizika. Hogy alakul fogalom. ki az akarat, érted? Tehát hogy... mi a, ezért, mondtál nekem a telefonban múlt ki egy érdekes gondolatot, vagy ezt már elmondtad, amíg voltam. Hogy, nem, hogy nem, mi az akaratnak? Arról, a van szó, az, arról van szó, hogy az mi akarat. Mi hogy akarat? Érted? Az akarat, az akarat építi a világot, valójában a szellem, szellemvilágból képződik át az akarat, és hogy, hogy tudsz akaratot csapolni. Tehát az akarat az egy véges mennyiség, amivel te a fizikai világot formálni tudod. Az akarattal tudod. Tehát a, a mindenhez akarat kell. Mindenhez. A, a depressziós az tudja, hogy ez mi, mert ő neki hiányzik. A depressziósnak hiányzik. Neki elapadtak az akarat forrásai. Ne is mond. Ő, ő nem tud kikelni az ágyból. Nem, nem akar. Nem akar. Nincs miért. És maga Kurva, szarít. Igen, kurva, igen, igen de, de, annyira bölcs, de annyira bölcs. De annyira igaza van. Hogy ebbe a, ebbe a mocskos, nyomorult, szánalmas haláltáncba nem jön vissza így izé, folytatni, így rugni tovább az meg a verklit. Hanem ő azt mondja, hogy így kiszállok a kurva anyátokba. És csináljátok, ha akarjátok, nekem nem kell. És annyira bölcs, és annyira igaza van az meg, hogy valami elképesztő. Valójában csak nincs akarata, és erről ad számot. De, de az akarat az valójában csapokból folyik. Ezeket a csapokat valahogyan meg lehet nyitni. Meg tudjuk nyitni a magunk számára. De ez egy szellemi átképzés. Az akarat a szellemvilágból jön át. A szellemvilágból képződik át ide hozzánk. Mondok egy példát. Mi, mi csapol akaratot? Például a szégyen. Semmi sem csapol úgy akaratot, mint a szégyen. Mi, mi, mi, mi csapol akaratot? A a vágy. A, a vágy. A vágy és a, a, és a komplexusok. Figye, egyszer megkérdezték a, a Chopin-t, hogy hogy, hogy, ír, hogy ír ilyen tökéletes, ilyen kurva jó zenét. Hogy így ezt hogy? És azt mondta, valami olyan lengyel kifejezést használt, ami magyarra nem fordítható le pontosan, de valami olyasmit jelent, hogy, hogy, hogy sértett önérzet. Az kurva jó. Szóval ez hogy? Kurva jó. Hogy, hogy, hogy képződik át, és hogy az Isten az, az ugyanúgy akarta a világot, és neki ugyanúgy át kellett képeznie a szellemvilágból, mindazt, ami megvalósult itt, realizálódott. Ez. Ez is te is, a te léted, önmagában, hogy te vagy, az akarva van. Csak vannak a személyes egyéni dolgok, és vannak a nagy közös dolgok. És a nagy közös dolog is akarva van, de azt nem mi egyenként akarjuk, azt egy hatalmasabb nagy valami akarja. De azt sincs magától, mint ahogy semmi sincs magától. De bármit létrehozol, azt szellemi, szellemi úton hozod létre, és az akaratot is szellemileg csapolod hozzá, meg az ideát is. Te figyelj, mi az idea? Az idea az mondjuk egy asztal. Valakinek a fejében ez már össze volt rakva, mint egy gondolat. Szegények ezt minden, nem jött volna órán érni. meghallgatja. Na, meg, de... és, és, és, és, és ugyanilyen módon képződik át az akarat is. Figyelj! Mondjad! Van egy más nézet. Igen. Egy Ezzel ellentétes nézet, ami azt mondja, hogy egyáltalán nincs akarat. Tudnélik, bármit akarsz, az valami előző mintából van. Tehát nincs szabad akaratod, tehát mert mondjuk teszem azt, te nagyon-nagyon szereted a filigráncsajokat. Ez a puzér akarata, hogy szereti a kis filigráncsajokat. Én meg a kis bögyösebbeket inkább. És hogy nem, ez nem akarat. Ez, ez, ez, az ez az akarat tárgya, ez nem az akarat. De hogy mi, az, bár, nem, az bár, akarat. Bár, nem fejeztem be. É, jó, ez csak egy példa volt, az akarat, akkor az akaratunknak a tárgyai, azok mindig valami emlékből, tudattalan emlékből jönnek, apánktól, anyánktól, szocializációtól. Arról van szó, hogy tárgy kell az akarathoz, tárgy kell. És... tárgy nélkül nincs akarat. Ez az, de akkor viszont... Egy idea. Na, er, a erre szellemi... akartam kiukadni. A, a, a gondolat, Tehát, hogy van-e akarat, legyen legyen vagy nincs eleve, érted? Arról, van szó, arról van szó, hogy nem tudsz, nem tudsz akaratot csapolni az, a, a, ahhoz az asztalossághoz, ami által egy ilyen asztal elkészül, hogyha nincs a fejedben egy ideja erről az asztalról. Egy gondolat. Tehát először a szellemi világban kell elkészítened, és utána tudod lehozni ide az anyagba. És bezárni de mi az, ami lehozza? Érted? Mi az, ami lehozza? Tehát van-e egyáltalán akarat, vagy ezek a bizonyos akarattárgyak, ezek mozognak úgy, amit te úgy képzelsz, hogy De nem hiszem úgy van, hogy az, akarat... az én akaratom. Miközben akarat... soha nincs is, lehet, hogy soha nincs akaratod, bakker, hanem az az izét, a, az anyádat, az apádat, a gyerekkorodat, a komplexus, tehát ezek akarnak, és te úgy érzed, hogy. Te akarsz, miközben nem akarsz. Nem akarsz, mozgatnak téged, mint egy marionet, bábut, érted? A bábos, a bábjátékos, vagy a szél. És úgy mozgatnak a de, tárgyak. De ezeket elolthatod, de de és mozoghatsz magad. Nem, nem, nem feltétlenül? Gondolod? Aha. Igen, úgy gondolom. És úgy gondolom... Az már nem, úgy te, gondolom, vagy, hogy a... az már nem te vagy, az, Én az, meg Isten, azt gondolom... az már az Isten. De... Igen, igen. Hát akkor vagy gyógyult, hát akkor vagy magad. Szerintem akkor vagy magad, iga, inkább. Akkor, amikor már nem vagy. Hát úgy. igen, amikor úgy már nem vagy, hogy az anyádból vagy az apádból így matek, mat, le lehet matekolni téged, akkor úgy értem, igen. Ö, szerintem nincs olyan dolog, ami, ami nem akaratáltal van. Minden akaratáltal van. És minden, ami van, az lenni akar. Ha nem akarna lenni, nem lenne. Tehát minden, ami a létezés, az, az, az, az valami akaratának az eredménye. Például vegyük a köveket. Hát a... a Annál passzív a létezőbb a, a, a, nincs, igen, ugye? Igen igen, igen, igen. Na most a, az nyilvánvaló, hogy a... Hogy a... a Mészkő, az nem akar annyira lenni, mint a bazalt. Mert lágyabb és Hát kisebb az akarat. Hát kisebb az akarat a rendszerben. Kevesebb akarattal él. Nem? De. Hát, oh, csak ez... erről eszembe jutott valami, bocs, ez csak egy kis színes, de érdekes nagyon. Mindenki egyipt, ugye valamikor régen értelmiségi voltam, és azon belül egyiptológus is, és uh, mindenki ezekkel a kurva piramisokkal szokott jönni, hogy azt hogy építették meg. Ezért. És senki nem figyel oda, hogy olyan true csináltak, ne a kurva mobiladat néz már. Múgyad, nem ezért, nem olyan visszakérdezem, olyan, olyan, olyan, olyan dolgokat csináltak az egyiptomiak, ami kevésbé látványos, csak hogy belegondol az ember, piramisok kurva nagyok persze, ahhoz itt állítólag Franciaországot egy kétméteres fallal körül lehetne keríteni a keopsnak a köveiből. De hogy ezért, jó, nagy teljesítmény. És képzeljétek el, hogy az új birodalmi királysírok, hogyha be, bementek egy ilyen király, nem fogtok már, mert forradalom volt meg minden, rábasztatok, én még voltam ezekbe, tehát ja, bementek egy ilyen királysírba, akkor a következőket látjátok azokban a, azokon a folyosókon, amit nem festettek ki, mert hogy a legtöbbjük a kurva nagy, hogy félkész maradt, és vannak ki nem festett folyosók, és akkor látjátok, hogy hogy csinálták azokat. Na most ezek ilyen puha mészkőbe, puha mészkőbe válták bele ezeket a folyosókat, és, és a következőket látjátok, kova zárványok vannak a mézköbe. Ilyen icipici tojás nagyságútól kezdve, ekkora bazi nagyig, és ahelyett, hogy az a kova kibaszott kemény, de valami rettenetesen kemény, és ahelyett, hogy kiszedték volna azokat a kurva kova köveket, ami tök egyszerű, kiszedem azt a tojást, és betapasztom, ahelyett keresztül vágták őket. Kurvasok, kőkemény kova követ az egyiptomiak keresztül vágtak. Miközben ilyen meg bronzeszközék voltak, a asszírkortól van ott csak vas. A meteorvast ismerték egyedül. Az volt az égi fém, mert nem rozsdásodik. A Tutankámon sírban van egy tör, aminek a pengéje az egyik két tör, az egyiknek cín a másiknak meteorvasból. És a meteorvas drágább volt az aranynál, mindennél drágább volt. És nem ismerték a vasat, nem használták és bronzkor volt Egyiptomban egészen a görökkorig. Bronzkor, értitek? És ezekkel a szar bronz eszközökkel valahogy keresztül vágták azokat a kurva kovaköveket. Na most ez, érted? Ez lehetne parabolájának ennek az akarat. tehát A mézköbebe bevágytak, és a kovaköveket nem kiszedték, hanem keresztül vágták. Elképesztő. Teljesen elképesztő. Nekem ez döbbenetesebb volt, mint a piramisok. Jó, Az hát ez a... csak egy kis színes, most jövők vissza. Hez, semmi a kövekhez. Nicsoda. A lágy dolgok, dolgok mindig málasztják a, a keményt. Tehát nincs, Ez egy nincs, ősi nincs keményebb, a mondás egyébként. Nincs, nincs keményebb, mint a víz. Mert kiváló Most, a, a követ. most, most melyik, a, melyik a kemény? Tehát most így hú, ezeket így lehet fokozni, hogy hú, a bazalt, a, mm, az már nagyon kemény. Viorit. Vagy amíg a hűz andazít, az úgy, hogy nagyon kemény. A víz annál nem keményebb egyik se, tehát az nyugi. Tehát annál nem keményebb egyik se a víznél. Oximoron a a leglágyabb, így. a Pontosan. Jöttek? És a világ pontosan ugyanilyen para ö, paradoxonokból épül fel. A, ö, az akaratnak az alapja az kettős. Az első az a, az a élni akarás a halálig. A második az a megmaradni akarás a halálon túl. Ez a kettő. Ennyi. Ez. Csak hogy... Jönnek a paraziták, ezúttal nem hajdu Péter képében. Ezeknek a parazitáknak, ezek a paraziták ezek vágyon élnek, ezek vágyat szívnak, de hogy is, ezek, ezek akaratot szívnak el. Igen, és ezek a vágyak. Ezek a vágyak. A vágyak a paraziták, amelyeknek az a feladatuk, vagy hát az a, az a funkciójuk a létezésben, hogy hogy te rólad, akaratot szívjanak le akaratot szívjanak le a vágyak. Ehhez nekik hiányt kell generálniuk, mert az akarat csatornái azok a hiánynak nyílnak meg. És még annak sem mindig. Ezért az a feladat, jön egy vágy, amit az esetek nagyon kis részében dob fel a tudattalan, gyakrabban jön a reklám. Ennek, ezt a vágyat, e, hogy mondjam, ez a vágy, ez generál neked egy hiányt. Valójában nincsen hiány. Tehát nyugi, nincsen hiány. Tehát a szükséglet teljesül, akkor nincsen hiány. Semmi se hiányzik, viszont jön a vágy. És a vágy, az hazudik egy hiányt, te azt elhiszed, és ezzel ő akaratot tud csapolni magának. De itt már nem te működsz, itt már általad működik egy, egy, egy valami. Egy idea, amit hát ilyen marketinges, ilyen nagyon-nagyon gátlástalan, és megint Hajdú Péternél tartunk, ilyen pszichopaták tartanak kézben, mondjuk a reklámokkal. De ez most csak egy példa. Metafizikailag a vágy az örökké volt és örökké lesz. Mindig is lesznek vágyak. Nem. Az akara akarat a vágynak a... Hogy mondjam, a vágy az nem az akarat terméke. A vágy az kívülről jön. A vágy az nincs. A vágy az metafizikailag így nincs benned, rajtad belül nincs. Hát ez így szokott lenni, hát a reklám Állóan arról azok. szól, hogy más akarata teremti a vágyadat, hát világos, persze. De nem csak, hogy más akarata teremti, hanem más ideája. Tehát más teremt egy ideát a szellemis, szellemisíkon, ezáltal teremt benned egy vágyat. De valami alapján megszólít, akaratot, Robi. Akaratot csatolsz, valami alapján megszólít. Érted? Tehát valami van benned, ami alapján megszólít. Önmagad, önmagad hiányos ismerete önmagad hiányos ismerete van, nem amit, te, amit, te, amit te a világ vonzásának érzékelsz. Tehát de... azt érzékeled, hogy a világnak a képzetei azok bevonzanak téged. Te vágyol arra, te, te, te, te, te szeretnél elegánsabb lenni, meg harmónia pillanatokat magadnak meg. Szeretnél, hogy mondjam, a, ez, ez, de, de valójában, valójában arról van szó, hogy te saját magadat nem érted. És ezért ezekkel az ideákkal, ezekkel az ideálképekkel be tudnak rántani téged szellemisíkon. Valójában ez az alapja. Tehát valójában önmagadat megérteni az olyan kurva egyszerű. Arról van szó, hogy Arról van szó, hogy neked vannak szükségleteid és vannak vágyaid. A szükségleteid, azok hozzátartoznak, tartoznak, a vágyak azok kívülről jönnek. De a kívülről jövő vágyak, azok rángatnak téged. föl lehet halmozni akaratot, sőt, egymásról is le lehet szívni akaratot. Tehát közö és le lehet szívni valakiről akaratot úgy, hogy ő nem akarja, és piócaként szívsz le róla akaratot. A pszichopaták, a párkapcsolatban ebbe mesterek, és. Le és de az... ott, nem, ott ő nem akaratot csapol. Ott ő nem, ott ott ő... Hát a ő, saját egóját nem, nem, táplálja a te Az más. Valamit Az más, adat. az más, az más. Ott ő megerősítést, ott ő a saját ö, énképét, a saját egóját, a saját... Hogy az, az, az, az más, az nem ott. Nem, ő, ő ott nem akaratot merít. Tényleg? De nem, ott nem akaratot merít. Ott, ott egyszerűen ő, ő, ő érzelmi energiát szív le. De ez nem választatok. De, de, de abszolút is külön is kell választani. Ott ő magát erősíti Na meg. Akkor ez fejtsd magát ki, hogy erősíti miért meg, és választ. nem cselekvés. Mondok, mondok egy teljes, példát teljesem, arra, oké, hogy, hogyan a... tudsz a másikból akaratot meríteni. Mondjuk, a nem tudom én, te már három napja izé halogatott, hogy lemenjél az edzőterembe, nem tudsz lemenni az edzőterembe, de az izzi, a nem tudom én, a barátnőt fölhív, és azt mondja, hogy figyeljé, menjünk le edzeni. És akkor így azt mondod, hogy jó, mert az meg azt érzed, hogy ő ja, úgy ismer, értam, És akkor így izzi, így így az meg az ő hálózatára, az. és akkor ő visztégen és akkor így így így lesz így így lesz így nem lett kevesebb, de a de hogy mondjam a a szellemi világtörvénye törvénye az más, mint a fizikai világ törvénye. A szellemi világnak az a törvénye, hogy én adok neked, és nekem nem lesz kevesebb, sőt több lesz. Az a fizikai világnak az a törvénye, hogy én adok neked, és az nálam hiányozni fog. De sokszor. Ezek különböző a... dolgok. Hát nem véletlen, hogy a szellemi Rabi, javak, ez Mint sokszor... Például a filmeknek a megosztása. Mint például, az, ahogy mondja az internetes javak, szellemi javaknak a megosztása, zenéknek, filmeknek az már a szellemi világtörvénye szerint működik. Tehát megoszthatod, és nem lesz kevesebb. Te. Ez sokszor, sokszor elmondod, és bizonyos vonatkozásokban igaz is. De vannak olyan aspektusok, ami szerint a szellemvilág törvénye, mint hogyha utánozna a fizikait. Tehát például minél erősebben ütök bele ököllel mondjuk a falba, annál jobban fog fájni a kezem. Minél erősebben vágyom és akarok, annál inkább nem kapom meg. Olyan, her... Néha olyan, mintha a mechanika törvényeit utánozná a szellem. Ezt írja le a Hermész Trismegisztus. Erről, ez a erről izé... beszéltünk a Hermészről. Erről beszéltük, és nem véletlenül mond, beszéltünk a Hermészről, hogy mennyire fontos. A Hermésznek az el, első, tehát a, az, azt hiszem, hogy a legősibb, ez a legősibb szentírat. Nem. Melyik? Hagyjuk ezt. Mindegy. Ez az egyik a legősibb szentiratoknak a tabulas maragdina. És abban szerepel, hogy ahogyan fent, úgy lent. Ez az, azt hiszem, hogy talán ez az első. Ez az első első pont a Hermésznek a tabulas maragdinájában. Az első pont. Hogyan fent, úgy lent. Mi a fent? A fent az a metafizikai világ. Mi a lent? A lent az a fizikai világ. Erre épül a, a Dávid csillag. Ugye mi a Dávid csillag? Valójában két szabályos háromszög, két egyenlő oldalú háromszög, egymással szembefordítva. A mikro és a makró. A mikrokozmosz és a makrokozmosz. A, a fent és a lent. A metafizika és a fizika. Erről beszélsz. Ezek azok, amik válaszolgatnak egymásnak. Erről van szó? Ahogyan fent, úgy lent. A a fizikai világ leképezi a metafizikait, és a metafizikai a fizikait. És még csak nem is arról van szó, hogy a metafizikaiból lesz a fizikai. Hogy azt száll alá. Hiszen a fizikai is egy csomószor feltör a metafizikai. Egymás egy más tükrözik. Egymás tükrözik. Egymás tükrözik. Hát arról a Sándor, hogy, a, hogy szellem, a... a szellem nagyon kétarcú. Egyfelől teljesen olyan, hogy te totálisan mások a törvényei, mint a fizikai világnak. Erről szoktál te előszeretettel beszélni? De ugyanakkor meg bizonyos dolgokban meg teljesen utánozza a fizikai világot, érted? Méghozzá annak is a legbrutálisabb részét, a mechanikát, érted? A bizonyos, mechanikát. Igen, bizonyos dolgokban különbözően működik a fizikai világhoz, mert a fizikai világ az egy leromlott uh, idea. Na, az egy leromlott idea. Megsűrűs. Azt hiszem, a Hanvas írja, nem tudom, hogy hivatkozik valakire, vagy ez az ő saját, özelye, hogy az emberi test az egy összesűrűsödött lélek. Tehát a lélek ilyen anyaggá sűrűsödve. És amikor a testet bántják, akkor a lelket bántják. Tehát, hogy több ez, mint puszta fájdalom, vagy ilyesmi. De amikor a lelket bántják, abba belesorvad a test is. Tehát, ez ilyen módon is visszahat. És, és amikor a testet bántják, akkor a lélek is belesorvad. Szóval persze. Arról van szó, hogy, hogy ez a két világ, ez egy egymással, erről írta azt a... a a Vörös Sándor, hogy a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger, nézik egymást ragyogó szerelemmel. Az igaz meg a van. Ugye a van az a fizikai világ. Az igaz az meg a szellemi világ. De nem arról van szó, amit az ateisták mondanak, hogy a van az van, az igaz az meg egy ilyen eszme. És még az ateisták se hisznek benne, mert közben meg viszik tovább a Jézustól tanult erkölcsöt, de mi tehát esküszöm, hogy a fasiszták akkor már következetesek voltak. Mert ők azt mondták, hogy ők a Darwin beemelik a Jézus Krisztus helyére, és kész. Na, a marxisták azt mondták, hogy Isten az nincs, de amit a Jézus mondott, hát azért az a proletariátus is úgy gondolja. Vagy mi a kurva nyád van, de miért azt? És miért, miért, miért lenne az attól igaz, hogyha azért... nem rakunk mögé egy metafizikai ságot, vagy egy metafizikai világot, a akkor balolda... az attól miért lenne úgy, mert ba... a proletár azt mondta, az nem a... a proletár, holnap a burzsúá a faszom. Ezt, a, ezt, ezt egyébként már sokszor megbeszéltük, és egy kiváló szakember egy bizonyos Farkas Attila Márton írta egy nagyon hosszú eszét erről, ami meg is jelent a baloldaliságról, ami tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen árnyékkereszténység. Tehát a keresztény eszméknek egy ilyen deszakralizált és nélkü metafizika nélküli, vagy álmetafizikával, működő, hogyha a metafizikát most tágértelemben vesszük, tehát akkor egy ilyen A-metafizikával a modellje. És, és ezzel a, Ez a marxizmusunkat is így egy kicsit kereszté. tisztára mosdatjuk szentelt vízzel, ugye? Persze, persze. Igen. Mindenképpen, mindenképpen. Ja, yeah. Szóval uh... most miért? Mert csak azt mondom, hogy a budai gazdag geciktől el kell venni a lakást és kiutalni a nyolckeri prolik között. Hát ne vidszelj, már a hát... Na, szóval visszatérve, térünk vissza az akaratra. Térjünk vissza az akaratra, mert az nagyon sokszor úgy működik, mint a fizikai erő. Ugye egy példát mondtam, hogy, várjál, hagy mondjam végig. Vannak alapsémák, amelyek az erőnek, tehát vannak bizonyos fizikai, fizikai dolgok, amelyeket az elmele képez és használ nem fizikai dolgokra. És ebből vannak a metaforáink, meg ebből vannak olyan sémáink, amin be, aminek a, hogy is mondjam, az alapján gondolkodunk egyáltalán. Hogyha megfigyelitek, hogy miket beszéltek, meg miket gondoltok, akkor mindig visszavezethető valami nagyon kézzelfogható fizikai dologra. Tehát amikor azt mondjátok, hogy megragadtam ezt a problémát, akkor, akkor már egy lehetőséget tök mindegy. Megragadtam. Ugye egy ilyen fizikai aktussal jelöli a nyelv egy, egy szellemi aktust. Vagy amikor azt mondom, hogy megnyírbáltam a költségvetést. A költségvetés mint egy növény vagy sövény, amit megnyírválok. Tele van a nyelvünk ilyennel, nem, még ez is, ahogy azt mondom, hogy tele van a nyelvünk, tehát a Nyelv, mint egy tartály, ami tele van metaforákkal. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy az elme mindig fizikai dolgokhoz hasonlítja a szellemi dolgokat, mert önmagában nem tud vele mit kezdeni. És, és az erő, visszatérve az akaratra, és az erő különböző sémáit alkalmazza, és az egyik az például a kényszerítés, a másik a hatás ellenhatás, a harmadik a diverzió, az eltérítés. A negyedik a vonzástaszítás, és most nem sorolom fel, az ötödik az akadály, hatodik az akadályelhárítás egyébként a kognitív nyelvészet hét ilyen sémát ismer. Most tök mindegy, nem akarok tudományoskodni. A lényeg az, hogy a szellem az úgy működik, és ezt a nyelv is kifejezi, hogy az erő, amikor az akaratról, meg a vágyakról, meg ezekről van szó, akkor a, a legprimérebb, legbrutálisabb, legprimitívebb mechanikának a konkrét kézzel fogható tapasztalatait használja. Vonzódom hozzá, taszít engem, szembe megyek vele, akadályoz engem. Értitek? Tehát, hogy ahogy az erő hat, egy, egy tárgyra hat az erő, vagy visszahat az erő, ugyanezt leutánozza a szellem. Miközben a szellemnek amúgy ettől függetlenül mégis mások a törvényszerűségei hogyha megszabadul mondjuk ettől az anyagi szférától. Stimmt? Az akarat az hogyan torzítja el a valóságot? Hogyha akarsz valamit, biztos, hogy azt ugyanúgy látod, mint hogyha nem akarnád? Hát nagyon nem úgy. Nagyon nem. Mondjuk, mondok egy példát, nagyon éhes vagy, és lerakok eléd, egy kolbászt, egy kenyeret, meg egy almát. Te azt nem tudod önmagad, önmagában látni. Mert azt a te éjséged látja. Nem tudod önmagában látni azt. De ha jól laktál, kellemesen jól laktál, és nem kell sem a kolbász, sem az alma, sem a kenyér, és lerakom eléd, akkor önmagában tudod látni. Akkor azt látod. Akkor nem az éjséged látja. Akkor nem torzít, akkor önmagában van. Igen? Szerintem a döntést előbb hozod meg, és utána csapolod hozzá az akaratot. Persze... Per... Van, amikor az akarat kényszeríti ki a döntést, akkor van a baj. Akkor van a baj. Ha az akarat van előbb, és az akarat akar dönteni, és nem pedig a döntéshez kell akaratot csapolni, akkor van a baj. Akora, akkor az akarat akar akkor az akarat akar és nem a döntő. Az baj. Minden, hát mindenféle ilyen van. Hát most Hitlerben mi akarta a második világháborút? Nem, nem. Igazából az apjának az ütlegei és az ellen lázat fel bizonyos értelemben. A mindegy, ez egy, ez egy bonyolult, bonyolult képlet, az a lényeg, hogy a Führerben volt akarat. És annak, ahhoz, kell, ahhoz, ahhoz az akarathoz kellett egy projekciós felület, egy tárgy, amit megtalált a szlávokban, zsidókban, meg a nem tudom én, Antantban, egy sok, sokféle módon, minden esetre ezeket utána már le tudta adni ezeket az akaratokat. És ez olyan akarat volt, és akkora, és ez arra transformálódott, hogy egész Európát lángba borította. De minden esetre ott volt, ott volt a mélyben egy valamine, valaminek a nagyon akarása. És aztán azt talált magának ilyen projekciós felületeket. Mondom, az a veszélyes, hogyha az akarat van, és ahhoz kell egy döntés. A normális működés az az, hogyha van egy, van egy idea, amit te megalkotsz a lelki kis lelki világodban, és azt az ideát ahhoz e ne, e, e, akaratot csapolsz, és lerántod az anyagba az akarattal. Na most az akarat, az akarat. Az akarat az nem vezet. Tehát a, akarni nem lehet a szellemi világot. Akarni nem lehet a, az Isten országát. Azt minél jobban akarod, annál kevésbé fogod elérni. Az csak akarattalansággal lehet. Ami nem akaratlanság. Tehát az akaratlanság az nem jó. Az akaratlanság az az, amikor megrohadsz a, Vár egy picit. a pane, panellakásodban. Robi, figyelj, semmit, semmit. A legegyszerűbb dolgot is, ha akarod, nem kapod meg. A világ az az a piac aminek a kapujára az van kírva, hogy minden, amit nem akarsz, a tiéd. Ebből az következik, hogy amit akarsz, amire, amit tényleg akarsz, az mindig öt forinttal kerül többe, mint amennyi nálad van éppen. Na, ez egy kurva jó viszont, viszont, amit nem akarsz, az bazd meg már dobják utánad a piacon, úgyhogy gázolsz benne. Hogy így lenézel a lábad elé, és azt látod, hogy gázolsz mindenben, amit nem akarsz. Várj a piacot metaforaként használod, vagy konkrétan a piacra, mert ez nem csak a, a világ van, így Robi, piac, hanem mindenre. Nem a, igaz. Piac, ja, a világ, a világos, a világ okay. egy olyan piac. A világ egy Így van, ez így van, ez abszolút is. És egyébként van, van. ezt nem én mondtam, hanem a, nem olyan, a vörös Sándor konkrétan ő fejezte ezt így ki, hogy a világ egy olyan piac, aminek a kapujára az van írva, hogy minden, amit nem akarsz, atiéd. Az akaratlanság. Az akaratlanság nem, de az akarattalanság az nagy szerencse. Hogyha valaki azzal születik, de. Ö, ja, mert akkor az Istenben születik. Szepszikus erre de skeptikus vagyok. Az ilyen szűz, hogy mondja mindenki azzal születik, aztán mindenki átesik rajta, és van, aki benne marad, van, aki kikeveredik ki belőle. Hát figyelj, amikor megszületsz, mint gyerek, akkor csak tényleg a két, két alap szükséglet van. Sőt, akkor még csak egy. Akkor még csak lenni akarsz. Szerencsét hoz. Nem, itt szerencséről szó nincsen. Ez nem szerencsét hoz. Ez a, ez, a, ez a világ fizikája. Ez a metafizikai világ mechanizmusa. Egyszerűen úgy működik, hogy amit nem akarsz, az már is ott van egyetlen karnyújtásnyira, és el is veheted. És tudod, hogy mi történik? El is veszed. Magadhoz is veszed. Tehát nem arról van szó, hogy jaj, most, hogy kinyújtottad a kezed, már egy kicsit távolabb. Nem. Nem akarod? De úgy döntesz, hogy elveszed. Ilyen van. És elveszed. És ott van a kezedben. És bármit csinálhatsz vele. Megdukhatod, hazaviheted. Bármit csinálhatsz vele. Bármit. És abban a pillanatban, hogy azt érzed, hogy így akarod, hogy már akarod, abban a pillanatban azt érzed, hogy a kezed már sikos. És így csúszik ki. És próbálsz a másikkal is így ráfogni, és így csúszik ki. Egyszerűen így működik. Így működik, ez a mechanizmus a világnak. Nem, nem, nem, nem, nem. És elaludni is lehet akarni. Tehát, hogy azt mondod, hogy baz meg, én most el akarok aludni, ez még soha nem működött. Tehát ez, ez, az, az, az ilyen szellemi dolgok Várj. nem működnek. Különbö különböztessük meg, Bocs, A Robi az akarat alatt a tudatos személyes szándékot érti ebben a kontextusban. Van az, amikor van az a mély akarat, ami rajtad túl van, és hajt téged, az megint más. A személyes, konkrét akarattal soha a büdös életbe semmit nem fogsz elérni. Minél jön, még a primitív, hogy mondjam, a, van úgynevezett negatív mágia, a régieknél, vagy primitív névek, népeknél. Tehát amikor, a, amikor ilyen gyalázkodó neveket adtak például az ős magyarok a gyerekeknek. Maga az Árpád, ugye Árpád vezérnek a neve is azt jelenti, hogy Árpácska, a D képző, az egy kicsinyítő képző, mint a Kake, nálunk, tehát ár, árpácska. az egy árpa szem, tehát hogy egy kis lószar, egy semmi, egy nulla, ezt jelenti a név. És ilyen neveket adtak azért, hogy a démonok elkerüljék őket. Na most ez, ezt nevezik negatív mágiának. Nagyon egyszerű, primitív módon ezt csinálja az a vizsgázó is, aki, aki azt mondja, hogy biztos megbukok, kurvára megbukok, mert érzi, hogyha rágörcsöl vagy akar, akkor tutira megbukik, tehát és ezért egy ilyen negatív mágiát csinál, tehát tényleg a valóság valahol... Nem, itt van szó, a de de de igazan, Tényleg ha valamire rágörcsölsz, álljon föl a faszom, tuti nem fog fölállni. Izé, nyerjek a nem tudom, táfutáson, tuti nem fogsz nyerni. Tehát nem, nem, sőt, ellenkezőleg hat az akarat lebénítja a testet, lelket, szellemet. A, fontos... a erőszakkal, várj, bocs, meg akarod oldani, hogy most ezt a problémát megoldom a faszom. Nem sikerül, elengeded, kimegy, és ak akkor automatikusan egy idő után megoldódik. Van egy Takuan Soho nevű 17. századi zen szamuráj. Írt egy könyvet, a Életet adó kard, az a címe, és azt írja benne, hogy leírja, igazából, hogy mondjam, olyanoknak is érdemes elolvasni, akiknek semmi, de semmi közük a, a harcművészetek, ez nekem sincs. De az a filozófia, amit mond, tehát, hogy, hogy úgy menjen, az, azt mondja, hogy ha lestoppol az elméd, akár a te karodon, vagy a kardodon, vagy az ellenség karján és a kardodon, mindkét esetben levágnak. Az elméd ne stoppoljon, hanem olyan legyen, mint a labda a vízen. Hol volt még a Csíkszent Mihály a flóval? Lóf a 17. században már megírták a flót. Tehát, hogy így menjen ez a dolog, érted? És hogy a tudat ilyen, ilyen magától menjen, és soha ne álljon meg egy percig se, ne görcsöljön rá semmire, mert akkor levágnak. Levágnak, mint a szart. Igen? Tulajdonképpen lehet. Egyébként szellemi, mert pneuma. Nem a pszichében koldus a görögbe, a lelki szegény, csak így fordította a Károli, hanem a szellemben koldus, ha így is fordítja. Tehát a, a pneumában. Tehát ö, ö, így van, így van, valami ilyesmi. Így van. Az Eckhardt mester úgy magyarázza ezt a passzust, hogy az a tökéletes szegény ember, aki nem akar semmit, nem tud semmit, és nincs semmije. De nem anyagi értelemben, hanem szellem értelemben. Arról van szó. És hogy... akkor Isten helyet talál benne. Arról van szó, hogy soha nem fogjátok önmagában látni a világot, amíg vágytok bármire. Mert a vágy az torzítja a látást. Arról van szó, hogy bármire is vágysz, az a vágykép az torzítja a te érzékelésedet, és torzítja a te jelenlétedet. Arról van szó, hogy ezekkel a vágyakkal nem lehet látni. Abban a pillanatban, hogy nem vágysz, abban a pillanatban tudsz látni. Na most abban a pillanatban, hogy semmire nem vágysz, abban a pillanatban jön létre az úgynevezett torzítatlan figyelem. A jelenlét. De soha ne próbáljatok meg szándékosan ne vágyni, mert az fából vaskarika, értitek? Nem, ne, ne, a, ne, ne, nem ne, ne, ne, akarok vágyni, a vágy a, az ugyanolyan görcsös vágytalanság, a, vágyta, a, vágy, a... a vágytalanság az nem a... Vágy hiányából fakad, ezt fontos megérteni. Hanem a legnagyobb vágy elsajátításából és annak végső eloszlatásából. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát az úgy nem megy, hogy én eloszlatom a vágyat, amikor még csak bazd meg, erre vagy arra vágyok. Hanem megérteni, hogy mi a vágy, mi a legnagyobb vágy, megélni mi a legnagyobb vágy, Megélni a, ennek a legnagyobb vágynak a képtelenségét, a beteljesületlenségét, és ezt a vágyat eloszlatni. És ezen keresztül vezet az út. Az út nem, nem működik, hogy az akarom a kolbászt, nem akarom a kolbászt, butha. Tehát ilyen lépés, így, tehát így, nem, tehát így még sosem működött. Tehát hogy annál többet kell akarni, hogy ne akard, mint a kolbász. Nem tudom, hogy érthető vagyok De vagy ha el. már ezen gúnyolódsz, de, de, akkor de már... De nem gúnyolódom ezen. Kezded... De várj, ha már ezen elkezdesz gúnyolódni, akkor kezdesz közel járni a valósághoz. Akkor Amik gúnyolódom. a saját vágyaidat hoppá, és a saját... Kiár közel a valósághoz, és, és a saját akaratodon... A saját akaratodat elkezded lecikizni, az már nem egy rossz dolog. Az már nem egy rossz dolog. Ja, ja, ja, ja. Az a lényeg, hogy oszlasd el. Az a lényeg, hogy, hogy jöjjön létre a torzítatlan figyelem, és aztán ezt a torzítatlan figyelmet kell az időben állandósítani, ez a nagyobb feladat. Egyébként nézzétek meg a hétköznapi életet. Tehát, hogy amire tutira készültök, meg terveztek, hát nagyon kicsi statisztika van, hogy az pont úgy sikerül, vagy, vagy az, az, az megtörténik általában? Nem, vagy nem úgy. Nálam úgy szokott lenni, hogy mentül inkább próbálom úgy, annál inkább nem. Akár 180 fokos fordulatban pont az ellenkezője. És amikor az emberi tudat így elenged, akkor, akkor mennek a dolgok. Kicsit olyan ez, mint amikor megyünk az utcán, gondolunk valakire. Ha végig gondolunk rá, akkor sose fogunk találkozni. Ha egyáltalán nem gondolunk rá, akkor se, de valaki így felvillan a, a tudatunkba, és aztán ki is lökődik onnan, és pár perc múlva összetalálkozunk vele, akár teljesen irracionális, statisztikailag nem igazolható módon. Ilyen mindenkinek volt, tutira veszem. Így működik valahogy ez az elengedett akarat. Három, három dologról van szó. Hát, szerintem a végzet az egy olyan Na jó. Az egy olyan fogalom, amit, amit erre a jelenség... Én nem szeretem azt a fogalmat, hogy végzet. Tehát erre a jelenség... Nem, nem, nem, nem, hagyjuk... Az, ha, ha, az akarat, az akarat... A, figyelj, a, nézd! A végzet az egy értelmezés. Metafizikailag a végzet az valójában az, ami... Nézd, a szellemi átképződés az úgy történik, az a, az a folyamata. Vessel egy gondolatot és szót aratsz. vesel egy szót és tettet aratsz. Vessel egy tettet és szokást aratsz. Vessel egy szokást és jellemet aratsz. vesel egy jellemet és sorsot aratsz. Na hát ez a végzet útja. Hát ez a végzet. Ennyit jelent, nem többet. Ennyi a végzet. Ez a végzet. Minden átképződés, és az átképződések törvényszerűsége ez a végzet, nem semmi más. A háromféle, tehát az, ennek a, a háromféle akarás állapot van. Van az akarás, van a nem akarás, és van az akarattalanság. Az akarás, az hajszol, és benne tart téged a kerékben. A nem akarás... És ráadásul még nem, nem is éred el soha büdös életbe. A nem akarás, az megnyomorít és megaláz. Az akarattalanság, az felszabadít és megvált. És fontos, fontos a különbségtétel. Az akarattalansághoz el kell sajátítani a végső akarást. Tehát megérteni, hogy mi áll a kolbász iránti akaratomnak a hátterében. És lásni a mélyére. És azt eloszlatni. Nem elég nem akarni a kolbászt. Kevesebb kell. Éppen, hogy nem több. Ez, a, ez valójában ez a butha útja? Ez a butha útja? Ez a butha útja? Kevesebbet akarni? Sőt, egyáltalán nem. Sőt, és tulajdonképpen a meditáció, az ennek csak a metaforája? Mert valójában minden pillanatod meditáció, amikor egyel kevesebbet akarsz. Az a, a meditáció. Az a meditáció, mert hova gravitálsz? Nincs hova. Valami elől. Valamiből ki. És a hova, a hova, amikor nem tudod megnevezni, akkor vagy te, akkor a lélek. Akkor Egy, az összefüggő. Egyébként itt értelmeződik át a hegyi beszéd is. Ugye? Azzal az első passzus boldogok a szellemben szegények, mert tövékomények országa. És utána, akik békességre törekednek, stb. stb., 8 ilyen, kik a boldogok, és utána mit magyaráz végig a Jézus? Sok mindent magyaráz, de ugye ebbe van az is, hogy tartsd a másik orcádat meg, aki kényszerít téged egy mérföldre, menj a vele kettőt, és stb. nem mérföld, más mértékegység, de most tök mindegy. Tehát az egyébként, hogyha hegyi beszédet megnézitek, vagy az, hogy ne törődjetek a holnappal szufi mesterek szóról szóról ezeket írják. Ne törődj, mert Puzsér mindig elcigányosítja ezt a jelentést, olyan vicces, a cigányok azok, akik egyedül ezt betartják, de summa, majd mindjárt el fogod mondani nyilván, de summa főleg a kajászó földesura, de hogy izé, de hogy, de hogy ha megnézzük a hegyi beszédet, az tök ugyanez, csak egy más kultúrában, más nyelvezettel, tehát ugyan annak a görcsös akaratnak a eliminálása. Nem ignorálása, nem az, hogy nem vesz róla tudomást, hanem leépítése, leeloszlatása. Le nem kell, nem kell, nem, nem kell akarni. A kislányom egyébként, a, amikor még kicsi volt, és mindig hisztízet, ha nem nyert a társasjátékba, és mindig mondtam, hogy ne, ne, nem, Flóran, ne, nem kell annyira akarni. Csak akkor így mondta is, hogy apa, ami volt, ezt így mondtad, azóta többször nyerek a társas Szóval. De lehet egyébként, így, lehet, de lehet én egyébként, nem tudom így megvalósítani. Ez a pojén képató vagyok. Egyébként, hogy, lehet egyébként, hogy nem nyert többször, de máshol van a fókusz. És az, az az az más, megérni, azért más az a is. Megérni, de többször nyert amúgy lehet. objektíve is, de ez most tök minden. Az mi... már a mágikus része, hogy többször nyert. A lelki a pszichikus része az, hogy. Megnyugszik tőle, világos, világos. A, lényeg, a, lényeg, a lényeg az az, hogy, hogy van, a, van ennek az akarásnak két pólusa. Az egyik az az akaratosság. A másik az meg a az, tétlen működés. Tétlen működés is az akarat, csak akkor egy nagyobb akarásnak vagy a csatornája, nem pedig önmagad akarata által, vagy valami, valami ami egy, egy, egy önön akarás. Így kap egy vágyat, így dob neki egy vágyat a reklám, és akkor a, abból ő akaratot csapol, és akkor így... így, hogy ami még rosszabb, Robi, a bosszú meg a gyűlölet, figyelj, annál szörnyűbb nincs, amikor az ember görcsösen akar, érted? Há, biztos, töm, hogy... Elhagy a csajod, majd például, ez hülyebb példa, ez a Chopin, és akkor te, te meg mész utána, de még tudod, miközben tudod, hogy már lófaszba, az meg úgyse tudod megállítani, meg úgy is el, de még akarod meg, izé, érted? Szörnyű, az ember egy külső dologtól lesz totálisan függő, rabszolga, rabszolga, egy külső dolognak a rabszolgája. Rémes, minden szabadságát, autonómiáját elveszti az ember a kibaszott görcsös akarásában. Minden autonómiáját. Legyen az egy reklámcikk, legyen az egy párkapcsolat, legyen bármi, mit akar mondani a kollega úr. Nem, nem, nem, nem. Ne, Jó, hát a, a depressziót a... érted alatta, akkor nem, vagy a... akkor uncsi, de hogyha azt érted alatta, ne, hogy ne, nem akarok nem, semmit, hogy... de mondjuk szemlélem a világot, hogy az akkor iszonyatos unalkos. mértékű információ beáramlik. Kurva sok információ. Csak önmagában. És önmagában a is színek színesebbek, a szagok szagosabbak, Szerintem csak így érdemes. Csak így, így, csak így van, érdemes. Pontosan. Csak pontosan. így érdemes. Különben, különben, a, külön, különben, nem Isten, különben nem az Isten alkot benned, hanem az egód alkot. A, és a, a szar. Valami elég szép, valami, valami, valami, valami, valami van a háttérben, ami nincs földolgozva, és te meg, te meg, te meg egyszerűen építesz erre egy tük... Hát világos. Világos, de, nem, de, nem, de, de, de a jó de hogy mondjam, a jó festmény az nem az, amit azért fest, mert festeni akar egy képet. A jó festmény az az, amit azért fest, hogy Ami... ne őrüljön meg. Meg kijön, kijön belőle. Ne meg. te elmegyek a tanfolyamra, mert én nagy festő akarok lenni. Na hát, soha a büdös na, életben az nem vagy nagy, nagy, nagy festő, hanem, még középszerű az a, festő Az a az az az az nagy, az az az nagy festő, aki belekapaszkodik, belekapaszkodik abba az ecsetbe, és, és, és azért fogja, mert amíg azt fogja addig a démonok egy kicsit talán megnyugszanak. A, az a jó festő. A, azt, a festmény, azt a festményt érdemes lesz meg is nézni. Nem az a festő, amelyik nagy festő, vagy akar festeni. Sze, akarok festeni egy képet. Hát az kurva jól indul bazd meg. Gratulálok, faszom. Hát tényleg. Akarok írni egy verset. Ja, ja. Szerelmes akarok lenni. A jó, de az, az de az Milyen már ez, de a, a, a, már a fontos ez? lépés az az átlépés. A... a, a, a... A tétlen akarásból a cselekvő működésbe. Mert a tétlen akarásban te nem akarsz, és benned az Isten majd akar helyetted. De a cselekvő működésben, ezt az időbeliségben, az időben végtelenítve, a halálodig a halálodig egyszerűen kitolod. Kitolod. Ez a, ez, a, ez a cselekvő tétlenség. A cselekvő tétlenség az egy, az egy állapot. A tétlen működés az, az már ott már az Isten működik általad. És nem unalmas, mert közben az ember, aki te vagy, egy csomó mindenen így röhög, szakad hogy emberek, tehát figyelj, annál viccesebb nincs a világon, meg szórakoztatóbb, mint nézni embereket, akik a saját vágyaiknál, meg a saját, ö, saját értelmezési zavaraiknál fogva így rángatva vannak. Hát ha, figyelj, hogyha valaki az életében trinyózott a jelenlévők közül, vagy tudja, hogy mit jelent az LSD, és tudja, hogy miből fakad a az LSD, meg ezeknek a pszichedelikumoknak a sajátos komikuma, mindig abból fakad, hogy van ez az értelmezés, ami így működteti ezt a világot, és mennyire halálosan abszurd, és mennyire fosság, és mennyire, mennyire esetleges, és hogyha még egyszer indulna az egész játék, tök máshogy néznek ki, és az meg, és mégis ez rángatja ezt az ennyi mindent, te jó Isten, és egy külső pontból nézve annyira vicces, és olyankor azt érzi az ember, hogyha, hogyha van Isten, kvázi olyan Isten, ami kívül van a világon, amiről én nem gondolom, hogy lenne, de hogyha van az meg, akkor ez neki egy Comedy Central de az a rossz lehet tehát nem hát ott lehet, a, hogy ez emberek csinál... hogy Robid, de el... lehet, hogy ezért csináltak, mi egy ilyen rossz csatorna vagyunk, az meg a kur kurvasok csatorna van, a Föld bolygó az egyik, de ilyen, ilyen B-movie, tehát ilyen szarok, tehát persze, igazitres, így van. És ott nézik valakik. Aztán elfogy majd az áram, és azt nevezik világ végének. A Stanislav Lemnek olvasátok el a Non-Serviam című novellát, kurva jó. Egy e, tudósok kitalált, me, e, mesterséges intelligenciát kitenyésztettek egy számító, virtuális térbe, számítógépes, 60-as évek végén érte, tehát elég régi, és kurva jó mégis. Ilyen, e, virtuális Ilyen evolúción keresztül végigmentek, és elkezdtek ezek a virtuális lények gondolkodni, meg egyebek. És akkor például kialakultak köztük az ateisták, meg a istenhívők, és akkor még a lem első szám egyes szemébe írja, mint a kísérletet vezető tudós, hogy e, hát annyira szadista szemét azért nem voltam, hogy akik hisznek bennem, azokat átvezetem a haláluk után egy másik tápecségbe, és akik meg nem hisznek bennem, azokat meg így mit tudom én kitörlöm. Na mindegy, és akkor a lényeg az, hogy elfogyott a pénz, és akkor az intézet már nem kap több pénzt, és akkor, akkor majd le kell kapcsolni az áramot, és mondja, hát ez lesz nekik a világ vége, hogy elfogyott az állami támogatás, és lekapcsolják az áramot, és vége az egésznek. Honnan a faszból tudjuk, hogy mi nem ilyenek vagyunk, értitek? És tulajdonképpen piti az egész, egy pitiáner, lófasz, szar, semmi, nulla, ennyi. És ott vannak azok az emberek, akik az aluljárókban ülnek. Azok az emberek, azok, azok elvesztették az akaratot. Ők el. Őnek ők nem tudnak honnan meríteni. Egyszerűen elveszett. elveszett az akaratuk. És nem azért vannak az aluljáróban, mert ők... Komolyan vették a családot, Robi. Egyszer beszéltünk erről. Emlékszel? Igen, igen. igen. igen, igen. Hát de, azért, de valójában arról van szó, hogy, hogy nincsenek emberi kapcsolataik, ahonnan megmeríthetnék az a akarat tartájaikat. De nincsenek emberi, nem voltak meg az emberi kapcsolataik, nem szőtték meg azt a szociális hálót, hogy akaratot tudjanak csapolni a nehéz helyzetekben. És bele, belesétáltak egy gödörbe, és nincsenek emberi kapcsolataik, ahonnan, akiknek az energiahálózatára rácsatlakozhatnának bazen. ez egy kurva egy kurvanyú hangzik de kurvára így van valójában arról van szó, hogy az emberi kapcsolatok az egy energiaháló, ami fenntart téged szeretetből szövődik meg figyelemből, meg érdeklődésből meg egymás iránti, meg egy csomó közös élményből épül, szövődik ez az energiaháló, ami fenntart minket hogyha ebből valaki kiesik akkor az az aluljáróban végzi és Vár és mi van az nem, az nem de várjál hárójukat. Robi és mi van a tibeti remetével aki a barlangba bezáratja magát vagy a sivatagi kopt keresztényjel, aki kimegy a sivatagba aki direkt kivonja magát ebből az egészből hogy totál egyedül maradjon az egész Érted? Más. az Érted? egész más Várjál, az, várjál. Érted? Ő, nem kihullik, a... ő nem kihullik, világos. Ő kiszáll. az más. Ja, ja. Az ja, más ja. Azért az egész más, várjál. A arról van szó, hogy ő neki meg vannak merítve a csakrái. Ő őben, van, ő neki vannak akarat. akarat ő, de már nem van az vannak. emberektől. Nem, már én, nem, nem az neki Nincs szükség az emberekre, ilyen, nincs bizony. Azzal, Mert ő neki meg vannak merítve az akarat tartályai, de ő nem ránt magának a szellemvilágban tárgya ehhez hanem egyszerűen elvonul, és a keveset akarja, de azt nagyon. A Darkavi még olyat is ír, hogy hogyan kerüljük el az embereket, akik oda jönnek hozzánk. És akkor még ilyen és kis ahhoz, ízét, hogy miről beszéljünk, hogy ne kelljen velük beszélni. És, komolyan, és komolyan, komolyan azt gondoljuk, hogy ahhoz nem kell akarat, hogy valaki kivonuljon a világból? Ahhoz nem kell akarat, hogy valaki ne, ennyire ne akarjon? Hogy ahhoz nem kell akarat, hogy valaki nemet tudjon mondani mindenre, és ne az aluljáróban legyen, hanem egyszerűen kisétáljon és elvonuljon valahova egy olyan helyre, ahol ő valójában ugyanúgy akar, csak nagyon kevés dolgot akar, sokkal jobban. Ő sokkal jobban akarja azt a helyet, azt a csöndet, azt a fát, Te meg azt az akarást, amivel ő azt akarja, szétszórod ezerféle vágynak. De egyébként érdekes, hogy a nincs telen koldust, a csövest, azt majdnem minden vallás beemelte ilyen szimbólumként. Hát a Sufi, meg mind, minden értehetett. De a, értehet, a, a, a... a Kabbala az annyira, hogy a, hogy a nem is a Kabbala, hát a Hermész igazából, hiszen a, a, a taruban a a ott, a tarúban, ott, a tarúban, ott a a van a szufi, Tehát A korai buddhista közösségek, ott például nem volt Kolostor se, az már egy későbbi fejlemény, nem lehetett három napnál tovább egy helyen tartózkodni, hogy ne kötődj ahhoz a helyhez. Meg, meg az adomány, tehát ami, talán láttatok ilyen dokumentumfilmekben, azért van ilyen kurva nagy kalapjuk az izéknek, de ez már ritualizálódott, már nem az igazi, de eredetileg azért alakult ki, hogy ilyen kibaszott nagy kalapjuk van a, a, a buddhista szerzeteseknek, hogy ne lássák azt, aki ad nekik. Egyébként nagyon sok tradíció leírja, hogy az igazi adakozás az, hogy nem tudod, hogy kinek adsz, és ő se tudja, hogy te adod. Mert abban a pillanatban az ego ott van, hogy én adtam, és ezzel milyen erényeket szerzek. Érted? Névtelenül, Aztán... totál névtelenül. Aztán nagy ritkán megnyílnak az energiacsakrák. És azokon keresztül akaratot lehet pecsatornázni, de nem annyit, amennyit a másik emberből, vagy a másik ember által, vagy az energia állóból, amit megszőttél hanem végtelen mennyiségű akaratot. Tehát olyan, tényleg, de az életben nagyon kevésszer. Egyszer vagy kétszer. Nagyon katartikus pillanatok. Az, egy, egy élethelyzet annyira megváltozik, és olyankor egyszerűen megnyílnak ezek az energiacsatornák, és annyi akarat ömlik be, hogy az ember az egész életén változtatni tud. De csak nagyon kevés ilyen alkalom van. Egy életben kétszer, mondjuk. Van egy, van egy, olyan, van egy olyan nagyon durva élmény vagy állapot, Annyira megváltozik egy élethelyzet, az egész életed, hogy így beömlik hogy iszonyatos mennyiségű energia, hogy változtassa az életeden. Akkor. És akkor van egy, egy olyan fél év, vagy három hónap, hogy azt meg kell ragadni. Mert ha azt ott nem ragadod meg, akkor később nem, azért nem fogsz tudni változtatni, nem fogsz tudni még egyszer ennyi akaratot csapolni. Mert ezek, ez fél év alatt elmúlik egyszerűen. És akkor maradsz ott? Hát azért ez nem olyan, mint a dízelolaj, vagy. De nem termelődik, vagyok. de nem termelődik, tehát olyan nincsen, tehát olyan, tehát így magától nem termelődik. Tehát, hogy az, az vagy az energiahálóból izé működteted, a szociális kapcsolataidból töltődsz, gyakorlatilag. De, de a katarzis, a katarzis az, az, az feltölti az energiacsakrákat. Mondom, ilyen érzelmi katarzis az életben, hát ez kurva ritka. De a művészet is föl tud... Ö de csak akkor, ha katartikus, Tehát, hogy az tényleg, az Ha nem a személyes, legalább... görcsös akaratod és szándékod, hanem valami más akarat hat, rajtad kell, keresztül. Tehát hát a mű, a írni, úgy akkor, írni, hogyha, úgy írni, úgy festeni, úgy szobrázkodni, úgy csinálni bármit, hogy érzed, hogy rajtad keresztül valami más nyilvánul meg. A Te magad elmé... ez ezt bírom egyébként, hogy különböző tanfolyamokon megtanulni, érted? Szóval, na, nem, nem, nem. Személyes akarata semmi. Egyébként lassan, az az érdekes, lassan, hogy az lassan akarat, már vége az apunak. Az már. akarat az, az maga a libidó. Tehát nincs kétféle, tehát azt érts, hogy, hogy nincs, nincs kétféle akarat. Tehát azzal az akarattal, amivel te enni akarsz, amikor éhes vagy, és a, azzal az akarattal akarsz te elköltözni otthonról a nyádéktól és ugyanazzal az akarattal akarsz baszni is. Nincs, nincs. Tehát ugye ez nem olyan, hogy így, hát van az az olyan akarat, mert nem. Ezek csak az ideák, amikkel akaratot csapolsz. Az, amivel dux, tehát az, amivel löksz, az ugyanaz az akarat. Az egyetlen akarat. Nincs nincs olyan, hogy hát ez nem ugyanaz az akarat. Ez egyetlen a libidó. Ez az akarat. Ez van, és csak ez van. Ez nem kettő, meg nem három. Ez egy. Ez az az akarat a teremtő. A világ, ami által a világ, ami létezés lenni akar és van. Ámen. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sérsz. Negyedik évada? negyedik évad. Hát, 2011. szeptember óta nyomatjuk. Ez a negyedik évad. Ez a negyedik évad, és szeptemberben találkozunk. Az ötödik évad Nem lesz a nyáron, mert a Hajdú Pétertől pénzt kaptam, hogy a Puzsért ne engedjen megnyilvánulni itt. <gül> Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Köszönjük, és gyertek szeptemberben. Szeptembertől jövünk az 5. évaddal. Jó éjszakát, jó, éjszakát, jó nyaralást, sziasztok. sziasztok.